Säger säga varmt välkomna till Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Och det väldesignade 111 avsnittet Jag heter Emil och har med mig, vilka då? Ja, Otto här Och Rickard Och Emanuel Och hur är läget med er denna februari dag? Jag sitter på en pall <laughs> Det enda du gör ja. Du bara sitter i ett helt omöblerat rött på en pall det är bra. Det är bra Ja, nej Ja, det, det är bra med mig. Jag sitter på en stol. Men det är fint här. Det är, det är bra. Det är jävligt tråkigt bara. Men det är väldigt väldigt bra annars tycker jag. Jag ska inte klaga. Det gör jag inte så ofta heller. men, ja, men det är ju lite tråkigt. Det är det verkligen. Eh, så då får man leva upp till varandra en pall. Eh, Eller en burk med Dr. Pepper. Ja, just det. Ja, men det är bra. Det är. Bra. Det är... Jag håller, på, jag håller på att skriva en massa, massa hemtentor på grund, så det är enda min hjärna är ockuperad av just nu. Så det är väl okej, okay, tror jag. Typ fem, sex av 10 ligger väl någonstans och rullar. Så det ska bli kul med en podd då. Du ligger på en stabil Moonraker-betyg. Moonraker ja, men exakt. Man är varken eller liksom. Alltså det mesta jag har sett från dig har ju varit typ att du har skickat bilder på, eller små klipp på Snap typ. När du sitter och gör allt annat än att skriva, sitter och lyssnar på musik och försöker sämla typ. Ja, men man kan ju kombinera sakerna Det ena slutar absolut inte det andra. Det är det enda jag ser. Du skickar bilder på när du lyssnar, eller klipp när du lyssnar på Goldfinger och uh, gör annat. <laughs> men har dokumenten uppe. Ja, ja, så är det. Dokument så länge dokumenten är framme så pluggar man. Även om man gör någonting annat på sidan av. Det är ungefär samma inställning som jag har till mitt jobb där. Så länge liksom, jobbdatorn är på någonting är uppe, då spelar in det spelar ingen roll om jag gör något annat. Exakt. Det är sant. Det är lite svårt för mig dock på mitt jobb. Så länge datorn är på så jobbar jag. Men så är det. Heja. Ja, vi har fått lyssna frågor. Mm. Vilket är jävligt mm. kul. Så vi tänkte att vi inleder dagens avsnitt på det. Det är två frågor som har kommit från Fredrik Olsson. Riktigt roliga frågor måste jag säga, Fredrik. Mm -hmm, verkligen. Ja, svinbra frågor. Och första frågan är då så här. På, ett på en transatlantisk flygning råkar ni på grund av bokningsfel hamna i första klass och placerade mitten mellan Barbara Broccoli och Michael Wilson. Ni får ställa valfri fråga till dem som ni alltid undrat över. Vilken blir det? Ni får även vädja om något rörande kommande filmer. Vad blir det? Herregud. Det är roligt, också att, det, det är roligt att det är ett bokningsfel också som, som att vi aldrig skulle kunna köpa. Har råd och sitta där. Alltså, men men Fredrik, Fredrik syner oss ju där stenhårt. Ja, vi råkar bli uppgraderade till någon första klassbiljett som de sitter och, sitter och håller på, såklart de har ju råd. Men... Det är bara för att vi är så välklädda när vårt är flyd, så som vi blir uppgraderade till business class. You look sharp and dapper. Ja, exakt. <laughs> ja herregud. Ja, vad skulle du säga, Otton? Eh, bra frågor och jag har funderat länge på de här jag undrade lite vad jag själv skulle välja. Det är väl det som kallas att fundera. Men jag menade mer. Nej, men jag, har ju, jag tänker på det där med att vädja om något rörande kommande filmer. Jag vill ju vädja till dem. Det kanske är trist, men jag vill vädja till dem att ta tillbaka David Arnold en gång. Bara för att eh, eh, han står där och stampar i krisen och låter han göra en film till för fan. Det är min vädjan till dem. Men jag får tänka lite på den där med valfri fråga. Jag hade nog bra men den har slipped my mind. Den är ju sjukt klurig mm. alltså. Ehm. Vädjningen från min sida skulle nog vara filma Cursans. Mm. Sun. Mm, mm, mm. ja, jag var lite inne på samma spår fast typ bredare. Filma sånt som inte har blivit filmatiserat från böckerna. Mm. För det finns det fortfarande, ja, dels hela kan liksom hållas Och sen också att det finns ofilmat material även från Främling. <kör> ja. Och sen, men ska jag ta något helt annat så säga? Först har vi absolut ingenting med kommande filmer att göra, men det är ju göra en tv-serie. <hör> ja, just det. Ja, men det är bra ändå. Det, det hade blivit min riktiga värld att Gör en, en tv-serie och placera den i 50-talet. Ja, jag tror vi alla är lite inne på samma spåret valfri fråga, då hade jag nog det så här, vad är ert vad tycker ni är ert största misstag ni har gjort med bondserien? om man räknar dels från 95 och framåt men även kanske längre bort, är det liksom någonting de genuint ångrar i bond -värld? om man hade varit helt öppna med att svara på den frågan, hade det varit sjukt intressant att höra vad de känner liksom så här att äh, där gick vi snett alltså det känns mm. som att vi vet ju vad de hade svarat och... alltså det är inte helt säkert, alltså vi har ju en sån väldig uppfattning om vad vi tycker har blivit fel Men det är inte säkert de tycker samma Eftersom de var ändå med och gjorde det Men det hade det varit kul att höra mm. Jo, Faktiskt. För just det här vädjandet Det tror jag är väl lite samma som Emil Men en tv-serie Eller åtminstone filmatisera Ja typ Moonraker Någonting åt det hållet i alla fall Använd det materialet som finns Och använd det Nåt Något sånt hade det varit spännande Ja det måste man ställa valfri fråga tycker jag Typ är, det är det absolut. Den är betydligt svårare för här, ja, jag tycker att du tar en väldigt bra fråga. För det är ju sånt som är. De pratar ganska sällan öppet om, om sådana saker. Saker som de genuint ångrar. Visst är att de kan prata om problem och sånt som har varit under produktionerna. Men saker som de, där de genuint tycker att här borde vi ha gjort annorlunda. Det hade varit intressant. Sen funderade jag också lite på. Ja, men jag är ju lite så här. Jag vill ha svar på praktiska frågor. Hur funkar saker? <laughs> Något i den stilen skulle jag kanske också vara lite inne på. hur det, Vem som egentligen gör vad och får säga till om vad när det kommer till nya eh, nya stories. Mm. Men så var jag också inne på det här. Jag tror att egentligen hade jag frågat någonting om framtiden. typ så här, Funderar ni på att göra det här? Typ, funderar ni på att se Moonraker? Eller... Vad era tankar inför nästa Bondfilm? Alltså att få... Ja, en... det skulle kunna vara en sån fråga. Mm. Det, kanske inte, det kanske inte är lika intressant att blicka, blicka bakåt. Utan man hade kunnat ställa någon mer framåtsyttande fråga. Jag kom på min fråga dock. Det var... Jag skulle, om, de, om, om tanken var att de skulle svara ärligt på frågan För annars skulle man ju kunna ställa den frågan Och bara nej, nej jag inte svara på det så sitter man där Men förutsatt är väl att de svarar ärligt Då hade jag frågat, vad hände egentligen på den här Alexander Witt och alla kukadur Mellan Europa och Sydamerika om de var på väg till Hela second unit var kissade ner hela Det var ju så man, så man tänker att de gjorde det Det hade jag velat höra Barbara och Michael prata öppet om På en liten flight på 12 timmar mellan Chicago och London eller någonting. Sätter de rejält på plåttkanten <laughs> Nej men då öppnar upp sig och bara Alexander Wittas, alltså, han ollade alla bestick I hela jävla flygplanet Och rev sönder dund i toaletten Och allting men det hade varit en... <laughs> Ännu sjukt eftersom Alexander Witt Inte så jobbar på Chronomos Han var bara med då i sådana fall <laughs> Nej, Ja exakt, men vad fan var det då som var där Det var ju, det var ju Second Unit i alla fall oh, Vad hette han? Bradley någonting tror jag <laughs> Ja säkert han hette ja. Bradley <laughs> Det där hade vi fått veta när Barbara och Michael svarade. Mm. Ja, exakt. Fan, det, där, det där är ett riktigt bra, riktigt bra fråga. Spotterswood var ju gäst då också. Dan Bradley heter han. Dan Bradley, såklart han heter Okarismatiskt namn. Oh, ja. Det hade jag nog frågat om. Annars hade jag nog frågat, liksom, men heller om framtiden då, funderar ni på att sälja, eller vad? vad letar ni efter i nästa bondskådis till exempel det hade varit intressant jag lutar lite mer åt alltså jag tycker att de själva liksom kreativa processerna bakom är väldigt intressant så jag Michael G. Wilson skulle jag vilja fråga lite om liksom, eller lite om turerna med liksom Dolton och Brostan där början på 90-talet hur det liksom vad turerna var liksom, hur, hur länge de höll i Dalton och liksom vad ja de turerna helt enkelt och hur de tänkte med manus och allt sånt där. Och Barbara skulle vilja fråga liksom, hur turerna kan Quentin var med, med Paul Haggis första manus. Och vad hände egentligen när Writer Strike mm -hmm. bröt ut? Vad gjorde Craig egentligen? Alltså lite sådana grejer. Hur ja, liksom, mycket skrivande, mycket liksom, ja, Det var liksom... Det är kreativa beslut bakom Quantum skulle jag vilja höra lite mer om. Alltså man hade ju aldrig velat den här som skulle ta slut. Man hade ju suttit där och gapat bara om man, man hade fått alla detaljer. Man hade, ju gått ut, man hade ju gått ut i cockpit och saboterat så att de var tvungna att flyga runt. Och typ, nej vi tappar bränsle, vi får inte landa. Typ. Vi tappar bränsle, vi men får inte landa. Inte, vi tappar bränsle. Jag, bara på, jag vet inte, jag, satt, jag tänkte på Die Hard 2 när alla får cirkulera och tappa bränsle också. Men det är ju inte för att de tappar bränsle som de får cirkulera. Så det var lite dumt formulerat. Är, fast om det är någonstans, någon gång man ska dö så är det är Barbara och Michael. Är det är liksom mittemellan, exakt, en klämd. Ge, ge mig en kram och så kraschar vi. Men alltså jag hade också velat höra, de känns ju dock inte som... De har ju inte liksom rövarhistorier skrivit i pannan precis, de två Nej. De har ju inte den auran Men hade man hamnat bredvid liksom, jag vet inte, någon annan Som var mer rövarhistorier kompatibel så hade man ju frågat liksom Harry Saltzman Ja, Harry Saltzman, eller Cubby Broccoli, liksom, eller vem som helst liksom Roger Moore Man hade liksom pratat, hur fan, man hade frågat Cubby Hur, hur, fan, hur, hur mycket pengar la du i vems händer i Rio till exempel För att få <laughs> filma på karnevalen och för att få, Ja, det hade jag varit men... roligt att höra sådana liksom Tänk att du hamnat i det där rummet tillsammans med Terrence Young och Peter Hunt och vem det nu var mer på 90-talningsspällningen i av DVD-kommenteringen. Ja, var det inte Kanada. Ja, det var Kanada. Ja, de tre sitter fulla och bara härjar över Dr. No. Det, då hade man ju fått höra sjuka grejer. Det hade varit sjukt kul ändå. Varför lutade alla dina tak, Kenäden? <laughs> du är efterblivet. fan efterbliven nu. Då hade han, han var, kastat whisky. Han, han var konstant hög. Vi ja, har fått en till fråga från Fredrik. Som att på tillbakaresan hamnar ni mellan Lee Tamahori och Erik Serra. Säger ni något alls Säger, säg, säg ni något alls då eller slänger ni på er hörlurarna och sover hela resan? Ah, det var det varit lika person att sitta bredvid dem. Ja, alltså, absolut. Jävlar, alltså, Lee Tamahori, den första frågan jag hade ställt. Det är liksom, vad gjorde du i Los Angeles den natten 2006? Och varför erbjuder du sälja sex till polismannen? Det var dumt. <laughs> <laughs> vad dumt, Lee. Det var det första frågan Och sen efter det hade jag bara fråga om Dynade Alltså just lite om man Jag vet inte, hade Vad fan ska man säga, det är alltid det här kan man... Hur pratar man med någon Som har gjort något kast ja. alltså... alltså jag hade typ frågat li. Alltså Hur mår du egentligen Mår, mår du bra ja. jag, jag vill veta så här. Har du, typ har du liksom så. Så här Tagit upp på hästen igen Efter motgångarna Nej, det... Vad gör du nu för tiden Jag regisserar någonting Gör du något? Alltså... Ja, han släppte ju en... Eh, han gick tillbaka till sina rötter och släppte någon eh, sån här nya Zelensk, eh, dramafilm. Eh, typ 2016. Mm. Och sen tror jag också att han eh, håller på att göra en till film. Men som för tillfället bara ligger på is. Så han är igång och gör saker. Men han var ju ändå... Liksom gjorde Diner Day som var stor produktion Och så Triple X stor produktion Och sen någon till film som jag inte kommer ihåg Vad den hette som också hade a stor budget Och allt bara floppar Eller Diner Day gick bra på boxoffice Men de två andra nästkommande filmerna Bara tog floppar på boxoffice Och så, blev sågat av allt och alla ja, men för, ja, Det var intressant att ta upp alltså, För han säger det i dokumentären till Diner Day Jag vill aldrig, man vill inte bli hårkommen Som den som gjorde Kalkonen Man hade ju velat fullt upp den kommentaren Och känns bara hur känns det att vara den, vara den personen? Ja. Alltså om man reflekterar över det själv. Och i sådana fall om man tänker att. Är det någonting hade väl ändrat? För att han typ vad han ville med filmen. Och då var det den filmen. Så något sånt hade ju varit sjukt intressant. Men Erik Serra har typ inte sagt någonting alls till. För att han gjorde sin grej. Och jag typ respekterar honom för det. Även om jag inte tycker det är bra. Alltså sällan har något citat varit så har blivit så åldrat så dåligt som hans citat om att jag vill inte vara den som gör kalkonen. Ingen vill vara den som gör kalkonen. Men alltså, jag hade typ sagt till flygvärdinerna att den där snubben som sitter till höger, om mig han har besöksförbud mot mig så du får gärna flytta på honom. Och sen hade jag börjat snacka med Erik Serra om musik, såklart. För att jag tycker att Erik Serra, han är en otrolig, jag gillar honom verkligen som kompositör, jag tycker han är fantastisk. Jag hade nog snackat ganska lite GoldenEye dock. Kanske till hans glädje för han kanske inte är så nöjd med det. Jag hade snackat andra filmer med honom. Eh, annan, annan musik typ Leon och Det stora blå... Och vad heter det? Femte elementet. Eh, så hade, honom det jag snackat mycket med. Ja, jag hade pratat med Erik Serra lätt. Jag hade, jag hade pratat om GoldenEye också. frågat okay. liksom, Hur han tänkte. Och... Mm, jävla vad coolt det är att du har pukor på bondtemat. Det hade jag sagt till honom. Då blir vi blivit varm i kroppen <laughs> Ingen har komplimenterat honom på GoldenEye någonsin Kommer någon och säger det Nej men jag hade pratat med Serra mycket Lita med hade Jag hade inte sagt någonting till faktiskt Låtsas att han inte fanns typ Yes, ska vi gå vidare där? Mm får vi tacka för frågorna från Fredrik. Verkligen. Och har ni som lyssnar några frågor eller idéer till avsnitt eller annat så är det bara att skriva till oss. Vi behöver det. Antingen på våra sociala medier eller ska ni skicka ett mejl till tidforpod@gmail.com. Och faktutmaning har vi då. Och idag så är det Rickards tur att utmana oss med en fakta som vi förhoppningsvis inte känner till. Ja, oh, herregud. Är du nervös? Eh, ja, men jag vet inte varför. Det är, ja, men det är också för att jag det är, det, är det är lite rörigt i huvudet eh, över den här faktan. Mm. Men eh, springer lite ur det som jag sa förut, vad jag skulle fråga Michael Wilson. Det vill säga dåligt den eh, där i början på 90-talet. Eh, som jag vet... När var vi pratade om det... Jag vet att det har pratat om ett ogjort manus av eh, vad heter han? Eh, Ruggero Jr eller det Ja, Alfonso Ruggero Junior. Ja, precis. Namnet man inte ska ha bort. Exakt. Var det en för Golden kanske eller, ja. ja. precis. Ja, det var... det, det mm. skrevs någon gång i 91 eller sådär. Just eh, som någon som heter William Osborne tog upp eh, och skrev om efter det. Eh, men frågan är då vad som hände därefter eh, då när Dalton fortfarande var inne i bilden, jag tror att vi är framme kanske i 93 sånt där, men de ändå var tvungna att börja blicka framåt, de hade slängt ut det manuset i alla fall eh, och Michael Franz hade börjat jobba på ett manus för det som då ska bli Bond 17 och GoldenEye eh, men det som är intressant då är samtidigt så lät Ion andra skriva manus till en eventuell Bond 18 med tilltänkte Dalton i huvudrollen. Eh, Okej. Okay. Uh -huh. Bland annat John Cork eh, som är lite känd dokumentärsnubbe bakom eh, DVD-dokumentärerna. Mm. <hör> eh, men han, enligt och kom inte fram eh, med några... Vettiga idéer som... Som Ion gillade. Men däremot så finns det ett utkast som heter... Reunion with Death. Av en Richard Smith. Som ska vara ah. varit det... Det är verkligen ett fullfjädrat utkast... Till en hel Bond-film. Som han skrev med dolt och åtanke. Och då som skulle vara uppföljaren till... Det som Michael Franz skrev på. Mm -hmm. ehm, och det är... Den spinner vidare på eh, Living Daylights och License to Kill i ton men på ett sätt. Men försöker också inkorporera mycket mer humor. Och eh, den här Richard Smith som han är, verkar inte vara någon superkändis eh, på manushimlen. Han verkar i alla fall vara väl fullfjäddad liksom Bond-fan. Han slänger in ganska mycket... Eh, Eh, vad säger man, Nods. Referenser. Referenser till serien. Eh, så jag tänkte lite kort genom den här filmen. Eller i alla fall vad faller var det här utkastet. Vad det handlar om. Eh, och det börjar med att Bond och M hälsar på hos företagaren Sir Robert Gray. Som dödas av en Stingermissil Medan de besöker. Bond klarar sig. M hamnar på sjukhus eh, Bond har sett att den här missilen som skjuts sköts eh, siktades med en orange laser vilket är tydligen då väldigt ovanligt och därför måste den komma från Italien ett italienskt företag <skratt> så <klart>. Givetvis <skratt> så, Bond åker, exakt, så Bond åker till Rom eh, och träffar där sin kontakt Enzo Martini Ja, oh, oh, så klart kan jag inte du, det du var bra där, Det bra <laughs> Som meddelar att mannen bakom attacken troligtvis är en person som kallar sig Dante. Och efter att ha genomsökt den här Dantes lägenhet och Bond har hittat bevis för att Dante faktiskt är Grace Grace mördare så får Bond info från eh, den här personens flickvän som dyker upp i lägenheten. Och Dante är på opera. Så Bond och Martini eh, letar upp Dante på operan där han har en träff med en mystisk kines som, det här är ett väldigt svårt uttalat namn, för det är ett N och ett G. Det är väl, mm, är det, bara... mm. det finns ingen vokal. <laughs> <laughs> Nej, men det är skitsamt. Mm. Mm. Kör vi, det blir jättebra. Och Dante förväntar sig betalning troligtvis förmodet på Grey då, eh, men Nj, mm. dödar honom istället. <laughs> Och i det efterföljande tumultet så alltså. dödas även Martini. Alltså att han heter Martini det är klart. helt fantastiskt. Alltså... Eller jag misstänker att det kommer vara ett skämt i den filmen som handlar om våldgam ja, Martin, typ att han kommer bli chicken och sånt där kontakter eller. Något. Alltså extremt mycket extremt mycket hittills med stinger med sizler och där orangea lasersikten och det är martini namn och hit och mystiska kineser och... och det är någon random kines från ingenstans. Det är väldigt mycket Raymond Benson än så länge tycker jag. Exakt vad jag tänkte säga. Otroligt. Mm, vi, får, vi får se vad ni tycker för det är, det, är, det är lite kvar här. <laughs> <laughs> um... ja. Väl tillbaka i London då så besöker Bond M på sjukhuset och berättar att uppdraget då officiellt är avslutat eftersom bevisen pekar på den här Dante som har blivit mördad. Inofficiellt dock säger han till M så ska han tillbaka till Greys företag för att undersöka vidare. Och där får han sedan veta då att en deal mellan Greys företag och ett japanskt företag, Asahi International, ska utföras på ett –hotell i Tokyo. Så att Bond tar sitt pick och flyger till Tokyo– –och på flygplatsen– –möts han av– –Ryushi Tanaka. Oh, nej. Det är väl, som sagt, det är väldigt mycket äh, bänt <laughs> <laughs> Och eh, den... Eh, vad säger man? Eh, fraserna som utbyts– –är tagna från from Rush with Love. Det vill säga... Uh, no, I use a lighter, but... Can I borrow a match? vad uh, oh, oh, fan... Exakt, det är exactly den ordagrant. Nej. Um, vad fan har skrivit här då? Uh, jo, just det. Att, um, så får Bond att veta att det här företaget Asahi, som uh, Grey ska ha gjort uh, business med, ägs av Jakuzzans högsta ledare, Nakasone. <laughs> Och på festen sen så poserar Bond som Greys advokat och ska då slutföra den här affären. Men av någon anledning så vägrar Bond göra det för att han vill ju komma den här jacuzan närmare istället. Och då blir han inbjuden av den här nakasone till hans semesterhus hus inom citattecken. För Bond flyger till de japanska alperna och Nakazones japanska medeltida slott. Oh, det gillar man ändå. Um, och där har Nakazone en fru som jag nu vad heter hon? Michoki tror hon heter. Eller något sånt. Um, och hon ger Bond info att det var Nakazone som dödade Grey. För att Nakazone dödade också hennes hennes pappa så att hon vill ha hämnd. Um, mm, såklart Precis. <laughs> det här får då Nakas reda på, och tillfånga tar Bond, och då kliver in i bilden igen, och börjar tortera Bond genom att bryta Bonds fingrar ett efter ett. ett. Oj, vilket är en, vilket är väl från boken Level mm. Kan du gissa vad de har för meningsutbyte mellan varandra? Jo. Bond säger du expect me to talk och, ja, Nej men du fan, du, stäng av nu, nu skiter vi det här det orkar inte Nu blev jag, ja, jag ska det försöka nu, nu. rappa upp det här Utan att göra för det för det um, dåligt. Jag är inte här på det. Men det, um, det var inte bra När frun lyckas uh, rädda Bond genom att utlösa slottets larm Och Bond flyr från slottet um, och de bevisen, med de här bevisen nu som Bond har så vet han och Tanaka att det är Nakazone som de är ute efter. Och Bond ut, eh, undersöker Nakazone Tower deras, i, i Tokyo. Då. Eh, och där blir han fångad av Ng och eh, lite Yakusa. Eh, men då kommer eh, Tanaka med eh, infanteri typ och eh, räddar Bond. Och de flyr i en bil jagande av. Yakuza och Inge i en helikopter som kraschar. Eh, det, ja, det är mycket som händer. Jag, det, var, det var det jag blev så stressad i tidigare när jag insåg att man ska försöka sammanfatta en film som man inte ens fattar vad den handlar om. Eh, och sen på ambassaden eh, när de då tror att de har blivit av med eh, sina förföljare. Så attackerar en geisha-bond. Och det är... Utklädd mm, till geisha. Men bond flyr och han åker till Nakazones slott. Och eh, har en sista fight med honom. Och Nakazone är iförd rustning såklart. Givetvis. Precis. Och det sista som händer är att... Mm, dyker upp igen. <laughs> du nu ju lite ändå av att säga mm hela tiden jag hade liksom inte riktigt tänkt på att jag skulle uttala det förrän jag började prata om det nu eh, det här är alltså Richard Smiths eh, reunion with death eh, hans utkast till bond 18 med Dalton alltså två, två saker tänker jag på till att börja med, man, man hör det här och så existerar det folk som gnäller på Purvis Ja, no, exakt. Uh, nummer två är frågan tidigare från Fredrik om vädjan framöver. När vi pratar om att uh, filmatisera ofilmatiserat material så är det inte sånt här vi pratar om. <laughs> <laughs> Nej, Nej, men um, det var väldigt mycket där, känns det, som. det känns nästan som plåten till ett tv-spel mm, snarare ja, faktiskt, än lite... en film. Och ett tv-spel har ju liksom 20 banor och spelas under kanske jag vet inte, plöjer man ett tv-spel kanske det tar ett par dagar i alla fall. Ehm, Medan en film är klar på två timmar liksom. Ehm, det kändes lite för mycket. Jag fick lite Nightfire-ribbar av det. Ja, oh, exakt. Det var väldigt många turer fram och Just, tillbaka. Det, det kände jag också. Men... Det var mycket yng där och mycket Nakazone och Ryuchi och Tanaka och fan hans moster. det är väldigt mycket ung mm, tillbaka igen. <laughs> um... Men det är ju något det är ju något med sådana här manus som... Existerar och som man aldrig har läst Och det finns ju säkert mängder av dem Och så massa bondhistorier Som hade kunnat blivit till på film Men som inte blivit av Och det, Man hade velat bara ja men, läsa allting mm. Men det som är Det intressanta med den här Är väl Hur den faktiskt börjar Att Bond och M besöker en Sir Robert Gray Som vi då kan anta senare Blir en Sir Robert King mm. Och som dör framför deras ögon det har man ju plockat vidare men... och det också slogs när jag den här att ja, den handlar egentligen inte om någonting Grey blir dödad men sen är det det handlar bara om att Bond ska hitta den där mördaren men, och sen när han hittar mördaren så hänger han efter den där nakasonen men det är liksom det verkar inte ha någon relevans <går> det känns ju som att uppdraget är ju egentligen klart när han säger att uppdraget är klart varför ska han då fortsätta det känns som att motivationen tryter lite där ändå Ja, det kommer ingenting sen som tyder på kan här ha något större i, i planer. Utan Motiv, du, nej. Liksom. Så att man undrar lite vad poängen med, med det här manuset egentligen det är. Det hade väl varit en sak om han var typ någon spektrum med lem eller konten eller någonting en, sånt. Han, det skulle ju varit mer motiverat ja. då i så fall. Fast det här är ju som sagt det är ju ett första treatment som man kallar för. Så att, ah, jo. Ja jo. Just... Jag antar att du hittar där den här boken som kom nyligen om ofilmade manus. Ja. Precis. Det kommer ju en bok för i höstas alltså. Framgår den när ungefär den här skrevs? Var det liksom 94, 95 eller var det tidigare eller var det senare? Uh, Nej, det framgår. Jag ska se om, det, om jag bara missade det. Jag har boken här bredvid mig. Men något som är fascinerande är ju liksom att det här är 90-talsträsket som Emil sa. Att det låter väldigt mycket Benson och att det ska refereras kors och tvärs. Och, men allt det eskalerar ju fullkomligt 2002 i of the Day. För det var ju verkligen i tiden att man ska blicka bakåt och se till arvet på något Nostangil, sätt. Exakt. Ja. Mm. Det ju den tiden. Ja, då har vi pratat om en massa gånger med GoldenEye hur de verkligen försöker etablera att Bond fortfarande är mm. Bond första halvtimmen. Förlåt, jag hade faktiskt missat den. det står här i början att det här treatmentet är daterat 14 december 1993. Åh oh, jävlar, ja det är tidigt. Intressant att de planerar nästa film redan. Mm. Det... det var också en sak jag tänkte på. För det här, det här skulle alltså vara Bond 18. Ja, om man... Ja, tydligen var det det som han fick i uppdrag, att, att liksom planera en ja. eventuell framtida film efter den här 17-filmen som Michael Frans skrev. Ja, nej, jag tänkte det kanske är lite mm. långsökt att de kanske fick det därifrån, men du pratade om att de besökte någon form av skyskrapa i Tokyo. Och det kan ju bara vara att de har plockat den scenen fast placerat den i Vietnam i Tomorrow Never Dies Ja, just det. Ja, Absolut. Ja, jo, men jag tror ju och det kommer någon ng där också fast det är General Moon vad fan heter han heter. En annan asiat bara. Ja, precis. Vi vet, vi vet hur de är som du säger. Nej, ja, men som det tydligen så var ju också han John Cork också fick uppdrag att skriva ett manusutkast. Så att jag antar att de det kanske ofta är så de gör att de ber folk skriva och sen och då har de lite liggandes. alltså det, det kan ju komma bra idéer från lite vem som helst. Sen och så plockar de grejer. Uh, där kanske det var lite en lucke också med så här, Vem ska skriva manus? Att inte, det kanske inte var lika självklart att, ja men Som nu som det kanske är att be Purvis Away Att ta ett första, ett första utkast på någonting Och då kanske de bara strösslade runt På lite olika tänkbara namn som var intresserade och göra ett försök Ja för vi vet ju att de har gjort så Åtminstone ett Octopussy och Spy Love Me bakåt i tiden Så att de lät olika författare skriva Och sen får vi se eller fick de se vilken som var bäst. Får se vad det blir. Exactly. Mm, precis. Yes, tack för den faktutmaningen. Svinbra. Ja, verkligen, verkligen. Kul. Eh, ska vi ta och hoppa in i dagens avsnitt? Ja. Eh, vi pratade mm. ju lite, eller Otto nämnde ju att eh, folk kan ju året är inte sluten. Folk kan fortfarande dö i vårt eh, nyårsavsnitt. <laughs> och eh, ganska kort <laughs> efter det så gick ju Peter Lamont bort. Nej, men så Vi tänkte väl, insåg att vi har ju faktiskt inte gjort ett ordentligt avsnitt om seriens scenografi och ja, allting som hör där till helt enkelt. Så nu passar det verkligen att göra det. Så det har helt enkelt blivit tid för kulisser och... Fuck! The Empire doesn't exist any longer. Now we will take over. Taktiken är den. Ja, det är bra. Ja, taktiken är den. Ja. Men, back to basics då. Mm. Scenografin. Vilken betydelse mm. har det haft för bonser? Alltså, väldigt stor betydelse tycker jag. Eftersom filmen ändå är ett visuellt medium liksom, så blir det ju väldigt, väldigt... Det kan få en väldigt stor effekt om det görs rätt. Vilket det har gjort majoriteten av gångerna vågar jag väl ändå säga. Majoriteten av filmerna. Jag tycker det har haft väldigt stor... alltså. Det sätter ju liksom en del av stilen för Bond redan direkt. Eftersom Kenade ändå var med från första filmen och han är väl den som förknippas mest, i alla fall i mina ögon, med, med Bond. Och satte standarden. Så jag tycker det har haft en enorm betydelse, precis som musiken har haft och eh, kostymerna och allt, allt annat också för den delen. Men varje beståndsdel är ju viktig liksom. Ja, just att Bond. Blev ju ganska snabbt någonting som gärna skulle vara storslaget och lite överdrivet. John Barry har sagt det om musiken, och då måste ju resten följa efter, och det gjorde de Jag menar, vi har ju liksom i alla fall på 60-talet ett känt sätt från i stort sett varje film ute kanske från Rush då, som inte Kanada men var inblandad på. Men vi har ju Fort Knox och Mötesrummet Thunderbolt och så kröns det med Vulkan och Pizz Gloria. Och så följs upp sen med Liparus och moonraker alltså Det är ju hela Bond-världen på något sätt eh, presenteras genom de här överdrivna kulisserna som, som producenterna slängde ju pengar på kanädan. Ja, bokstavligt talat. Ja, men det blir skulle upp på vita duken. Liksom. Det var bara... Det fanns det var inga hämningar. Liksom. Ja, och inte bara stora kulisserna utan även de väldigt små kulisserna. Som är väldigt äh, ikoniska även de. Och jag tycker någonstans är att scenografi... Alltså när man pratar om film så pratar man ganska sällan om scenografi och jag tror att det är lite synd att det görs därför för scenografin är så extremt viktig att förmedla en viss form av... scenografi kan säga så mycket, det kan säga saker om, om en karaktär. Alltså, när det är i Dr. No, det ikoniska liksom, rummet där utfrågningsrummet det säger ju någonting typ om Dr. No som karaktär i just det här rummet. Och även, små, även liksom väldigt små sätt kan säga väldigt mycket om en karaktär. Och det kan också skapa, det behöver inte säga någonting om en karaktär men det kan skapa en känsla. Vilka färger man använder, hur man vill att inreda någonting. Allt det där skap, ger en känsla till oss. Om att det kan vara olycksbådande, det kan vara kärleksfullt, det kan vara allt, allt möjligt. Och det där är ju hur viktigt som helst för hur vi upplever filmen. Så jag tycker nästan att man borde prata mer om scenografi om i film rent generellt. Ja, men det tycker jag jag kan hålla med om att det liksom är... Det är ju en sån grej som musiken också kan vara för vissa. Att det gömmer sig liksom i en plain sight. För man har det liksom framför sig så man, man tittar liksom inte på det. För att det är redan där på något sätt om ni fattar vad jag menar. Många kan liksom se det och så ser man det liksom inte ändå. Men tänker man på det så blir det väldigt uppenbart. Och det är, jag skulle nästan säga att det är ganska unikt med just så här tydliga sätt, det är väl typ Star Wars och sånt också men det känns som att liksom art direction och, och scenografi och, och kulisser överlag har liksom Bond-serien ändå varit med och, och legat i framkant i väldigt mycket tycker jag för Ken Edan var ju en av de är alltså nu lever han ju inte, men han var ju liksom en av de största och fram tills han, tills han dog så hade han ju jobbat på liksom några av de mest kända sätten i, i filmhistorien liksom. Men det är intressant det där också för att när Doctor No kom så var den ju någonting helt annat. Det är alltid ganska bra värdemätare är ju North by Northwest som kom tre år innan. Och den brukar visserligen anses vara en bättre av filmer såklart. Men jämför man bara rent stilistiskt på många olika sätt. Till exempel skådespeleri eller musik eller hur den är filmad men även scenografi. Så är det en väldigt klar skillnad. Där North by Northwest är väldigt mycket äldre i sitt utförande. I brist på bättre ord. Och där är väldigt mycket kulisser. Liksom. Det är kulisser med ett stort K. Det är väldigt mycket Hollywood över det. Det är mycket backprojection Och det är väldigt mycket inredning och rum liksom som är bara fyrkantiga. Vilket passar i den filmen. Men det var liksom inget banbrytande på det sättet. Så när de sen gjorde Doctor No och ville göra en film i lite samma styrt. Så ökade de med ställa insatserna och gjorde någonting som gjorde att filmen faktiskt skulle vara annorlunda. Visst, de hade en liten budget och allt det där, men genom att ge typ typfria tyglar inom den budgeten de hade så lyckades de skapa någonting som var väldigt mycket mer modernt. Och det har egentligen levt vidare för att det där förhörsrummet som Emil tog upp precis som professor Dent hamnar i, det var ju... Helt annorlunda för att det är bara ett rum Det hade kunnat sätta ut hur som helst Men de valde att lägga en jävla ring i taket Och det kommer in ljus Och det är helt plain i övrigt Skuggorna liksom ligger ju där Som ett liksom, nät nästan Ja men exakt Och då liksom sätter man en sån liten kuliss Då visar man ju att det här är En annan värld För om de små rummen ser ut så Hur ser inte de stora rummen ut? Jo då blir det Urholkade vulkaner fem år senare ja, Eller bara som i Dr. No I Dr. No's privata vardagsrum Liksom men redan där är det ju liksom... Det, är ju liksom en, det skulle ju kunna vara en del i vulkanen, liksom. Och den förhörsrumskulissen, eh, den tror jag kom till ganska sent i produktionen. De hade typ inga pengar. Så de bad om att försök hitta på något och det får inte kosta någonting. Vi tar bort taket. Spara <laughs> ja, sparar vi pengar. Ja, Vanliga rum har ju tak, Så jag tog bort taket. En liten bit av den. det i alla fall. Det kul. Jag tänkte också på en sak nu när du sa det, Manuel. Att det är väldigt mycket kulisser i... North by Northwest och det är det ju. Jag tänker ju hon är osökt på den här scenen i skogen. När han körs ut i skogen. Och skogen är typ fyra träd på en matta typ. Mm. Alltså en bokstavligt talad en matta som de har rullat ut. Mm. Och så står det träd som ser helt plastiga ut liksom. Jag tror ni vet vilken scen jag menar. Ehm, och liksom, det som har hjälpt Bonds kulisser tror jag inte bara har varit att kulisserna har varit sjukt påkostade. Utan också att när de har varit utomhus så har de faktiskt varit utomhus och filmat. Vilket gör att kulisserna känns som att det är mindre, känns som mindre kulisser än vad det är kulisser. Liksom. Än om allt är kulisser, då blir det så himla tydligt att oj, det här var inte utomhus. Men om utomhus är utomhus och inomhus är kuliss då då, men det är ju fortfarande inomhus, så blir det mera skillnad. Det tror jag har hjälpt kulisserna. Ja, men det är helt enig om. Det tror jag är en väldigt bidrande faktor. För det gör ju att illusionen hålls att det här är på riktigt. en värld. Men det var väl inte så där sen 50-tal, tidigt 60-tal lite en liten brytpunkt när när storbudgetfilmer mer börjar filma utomhus eh, på ett annat sätt mm. eh, men jag tänker de här stora 50-talsfilmerna det är ju väldigt mycket bara universal backlot hela tiden ja och, och typ allt återanvänds på ett eller annat sätt Mm. Men jag tänkte jag, jag, ville, jag kom att tänka på en sak där som Emil eh, sa att att det kanske har på något sätt blivit lite bortglömt med scenografin att den inte får så mycket uppmärksamhet längre eh, det, det känns som när att man, när man pratar film nu för tiden så pratar man mycket ofta om fotot eh, trots att jag tror att för de allra flesta så tror jag fotot är mycket mer svårbedömt. bedömt eh, vad är ett bra foto? Hur hur det är liksom höjer upp en film. Jag vet att du är, är bra på det Amanda. Jag, jag är verkligen inte bra på liksom på att se sånt. Eh, kulisserna är ju mer liksom, tydliga för den vanliga biopubliken. Och ändå så Mm. Vet, den känns lite jo, men ja. Det är den ju. ja Jo men jag, absolut Och jag tror det är ännu mer så Nu om man ska alltså gå till nutid När det finns en större Bestämdhet Kan man ska använda CGI För att dels blir det i det långa loppet Enklare och det blir även men, Det blir mer Simpelt att spela in Mot en green screen istället Och men så liksom, det är ett ganska trött exempel Men om man tar senaste Avengers till exempel Så har de lite små saker i förgrunden Så att de lättare att kunna mappa ut bakgrunden Men där man faktiskt inte bygger kulisser Utan man lägger upp liksom det fundamentala Och sen gör man inget mer med det Och jag kan ändå fatta att de gör det För att sådana filmer kräver det Det hade varit omöjligt att bygga kulisser Som krävs i de filmerna Men jag tror det är att Ja, i alla fall för att starta. fråga Ken Häden, vill du jobbar du på en Marvel film och Ken äta med vad heter det? Jobbar på Art Director, Art Direction kommer han göra det kan jag säga. Han kommer vara production designer och han kommer göra hela ja. <laughs> Men samtidigt jag tycker ni blandar ihop lite saker här. Jag blir jag tycker jag lite fel här. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är för att ni blandar ihop själva scenografin med den fysiska kulissen. Jag tänker att en scenograf kommer fortfarande göra exakt samma jobb som den har gjort historiskt det är bara det att istället för att fysiskt bygga den så bygger man upp den eh, alltså virtuellt istället det är inte så att Ken Adam själv bygger ihop en eh, byggde upp kulissen med en hammare men, och istället för, att, istället för att han anlitar en snickare så får han anlita någon för att bygga upp den virtuell uh, för att lägga mot mm. exakt. Så du kommer ju fortfarande vara en semigrat kommer ju fortfarande behöva göra samma jobb. Jo, men jag tänkte som svar på Rickards fråga så tror jag det är det som gör att diskussionen går ifrån vad turister är idag. Och att det, jag tror inte det är samma bedömningsgrad för att folk är så mer medvetna om att mycket görs digitalt. Och då tror jag man glömmer bort vad en, vad, vad innebär faktiskt är för något. Men finns det någon typisk liksom bondstil eller bonddesign. Som kan definiera hur en bond. Ja, definierar båndsenografin? tycker alltså. Alltså, det är enkla svaret är väl. Ja, det gör, det gör det ju. Alltså det är väl. Jag kan väl. tycka man väl kanske kunna se två varianter. Det första är ju den. Liksom klasser, stilen med väldigt eh, räta vinklar och sparsmakat inrätt och mycket metall och plana ytor och sådär eh, och i andra änden så, så blir det lite mer Peter Lamont kanske med lite mer som har en annan alltså lite, som mer utrådda lite eleganta bond med lite äldre typer av inredning och inte Hitlermont jobbade ju liksom inte futuristiskt, vilket man väl kan säga att Ken Adam gjorde lite grann. Ja, alltså jag, jag vet inte om jag skulle säga att Ken Adam har så mycket liksom, alltså visst han har väl räta vinklar och så, men <clears throat> han var ju ändå väldigt mycket former också tycker jag. Ja men att Om jag ska säga emot det. Ja i du... Ja, men han är ju väldigt känd för... Inte räta vinklar, det inte det, men, men olika typer av... Liksom, mm -hmm. Vi pratar ju jo, alltid om hans snea tak och grejer. Ja, han jobbar, ju, han jobbar ju väldigt mycket med olika former av geometriska former som får, som får definiera allting ja, oavsett om det liksom är, hur rummet ska se ut eller vilka möbler som används. Mm. Jo, men precis, precis. Lamont är ju lite mer plåttrig på det sättet. Han har ju mera krusiduller, känns det som. Det är en mm. jävla massa grejer som händer i hans scenografi liksom. Men jag alltså jag tycker att bondstilen för mig är ju just eh, så som kan hävdas definierade den någonstans. I alla fall bondstilen när vi pratar liksom hur det ska se ut på film. Och det är ju, ja I men det ska vara ganska eh, Om någon frågar frågar mig så här beskriv hur en Bond-film ser ut, då kommer jag bara att tänka på olika former av skurkligor. Mm, <laughs> då, då blir det ju I mean, då hamnar vi i eh, Thunderballs eh, spektrummöte. Vi hamnar i Dents utrådningsrum. Vi, hamn, alltså vi hamnar i den typen av, av kulisser och stil. Och väldigt så här enkla. Ja, men. Ja, men. Liksom... Ja, hur ska jag förklara det? Stilrena på. Något ja, sätt. exakt. Stilrent. Väldigt stilrent, mm. minimalistiskt och ändå liksom striking. Man tänker ju inte så mycket på det. Det gör inte jag i alla fall förrän du sa det, Rickard, men att det är väldigt mycket öppna ytor i Kanadams sets. Väldigt mycket golv, väldigt mycket, liksom, väldigt mycket tomma bord, väldigt mycket så här, platta ytor som du säger. Eh, väldigt mycket som inte liksom overcrowded eh, alls. Utan det är liksom. Jag tänker typ eh, Goghsrum i The Spy Loved me. Det är liksom hans, hans, hans bord, en stol och ingenting mer. Det är bara så här fyra, meter, fyra meter golv där bakom bara som bara är. Det är bara är där med så här väldigt tak och grejer och bara så här, Massa, jag tänker på Strombergs jävla äh, Rum också där han sitter Det är också väldigt mycket Det är ju väldigt plåttrigt på sitt sätt Med konsten och allt som hänger på väggarna Men det är också väldigt så här: Mycket yta, högt i tak Högt i tak är också kan jag mm. Ja, exakt Men väldigt spacious liksom och Sen är det väl också det här att det ska kännas Lite lite overkligt Det ska vara, det ska vara vår värld Upphöjt i en och en halv typ det ska man, man ska tro att man kanske kan gå in i ett sånt här rum på riktigt, men förmodligen kommer man inte göra Ja, det där är någonting jag kommer komma tillbaka till tidigare för det, det där är en sån extremt viktig aspekt av hur en Bondfilm ska se ut att det är så här, allting ska det ska kännas bekant och allting ska kunna finnas på riktigt men ändå så vet man att det finns inte någonstans på hela jorden Nej det, ja. Precis, det är ingen ingen jävla by, bygger <laughs> Nej, exakt ja. Men ja, det är intressant vad man tänker på hur en barnfilm ser ut. Eh, och jag har inte jag har aldrig tänkt på det förut, men jag är inte så säker på att jag alltid lutar åt Ken även om jag älskar hans sets så fastnar jag lika mycket i sådana här ja, men som jag har lyckats liksom, scenerna är typ Dr. No och Secret Service. Jag hamnar ofta i den eh, liksom miljön när jag tänker hur en Bonfilm eh, ser ut. Och det är ju lite mer att Peter lamont hållet konstigt nog. Fastan jag egentligen tycker att Kanada men har gjort bättre kulisser. Ja, det ska vara. Ja. ja, men jag fattar precis vad du menar. Jag tror mycket också. Jag tror mycket också hamnar bara om man bara säger så här. tänk, tänk bara på en bonfilm. vilken scen som helst och väldigt mycket bara vilka scener som hoppar upp i ens huvud. Mm. Vad man överlag associerar bara till bonfilmer. Jag tänker också väldigt mycket på material, alltså som du sa Rickard, men när jag, när jag tänker på bond så tänker jag typ brunt, mahongen trä och metall typ. Det är typ de två, med, alltså det är en ganska stora delar av all världens byggnationer som är metall och trä. Men jag tänker liksom just brunt, mahogny och mahogni eller metall som är liksom blankputsat. Det är för mig bond. Ja och väldigt ofta så är brunt och mahogni är väldigt ofta bond eller MI6. Och metall är väldigt ofta skurkar eller någon annan. Oh, exakt så. Nu är vi, ah, okej. Okay. Tematik Richard. Tja, bra spaning Vi står våra kloka huvuden ihop så hittar vi något ändå. Jag tänker ofta på det för jag tänker hela liksom jag vet inte. Men så här, hela Liparus är bara metall. Allt inne i Liparus ja. är metall. Inte en jävla träbit kommer in där. Och sen har vi liksom hela i och för sig Strombergs rum i fan stål eller trä tänker jag. Men det är liksom alla kasinon och sånt är ju trä, ämrs kontoret är trä. Det är liksom väldigt mycket som är liksom så där, varmt på något sätt, medan skurken är liksom kall som stål. Jag skummade lite i Peter Lamons bok innan och jag läste inte riktigt texten så jag kanske säger fel nu men just det med olika olika former av material, så fick de problem under A View to a Kill för då spelade de ju in i Frankrike, <laughs> Adam-studio och de franska fackföreningarna var otroligt mycket hårdare än i Storbritannien. Så de ville inte jobba med alla material. Så, det var, då, så mycket av de här typ metallen som de jobbar med i Storbritannien var väldigt svårt att få dem att gå med på och jobba med. Och jag vet inte riktigt varför, men det var att liksom de var tvungna att börja anpassa sig och använda mycket mer trä när de skulle bygga kulisserna. Aha, va, va, va. Vad då för metaller? Var det någon som var så här metallallergiker i Frankrike? Jag vet inte. Jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag, jag minns inte exakt. Men de hade i alla fall problem med materialet. Att typ så här, det, det var helt andra regler. Vilket gjorde att de inte kunde använda de materialen som de var vana, i, vana med att använda när de skulle bygga i Frankrike. De var tvungna att använda mycket mer trä. Det kommer in, liksom, det kommer in, kommer in fyra, fyra stycken. och Hej, jag heter Jean-Pierre, jag är aluminiumallergiker. Jag kan inte jobba på den här filmen. Tror jag. <laughs> jag. måste se upp. Ja. Fan sjukt men i alla fall. Ja. Vad fan de är deras mest kända byggnad det är ju fan en ståltorn. De får för fan skärpa sig. Ja men det var innan fackföreningen. Ja, Okej, okay. ja, det är sant det är sig. Annars hade det blivit trätornet i Paris ja, nu ska vi ta rent om fransmännen men Jag tar gärna chansen att hata på Frankrike. Ja, men då... och framförallt fransmännen. Ja, absolut. De och danskarna. Och kanadensarna. Ja, fast fransmännen är värre alltså. Ja, nej men det får bli en podd som du och jag gör. Ja, oh, bara släng nationaliteter under bussen det här härligt. Ja, så Emanuel kan komma in på ett hörn också. Ja, jag kan. Kanske inte på fransmännen då. Nej, vi tar de vi tar andra. Nej, exakt. Ja. Oh. Nej, men det är intressant. Det fanns skurkarna i stål och de goda är mm. trä och de onda är stål. Så är det ta fan. Mm. Verkligen. Väldigt bra spaning. Yes, eh, ska vi ta och börja alltså gå igenom lite de eh, olika eh, production designers vi har haft. Vi har haft fyra stycken som har egentligen har dominerat hela serien och gjort nästan alla filmer. Mm. Så jag tänker väl att eh, vi tar dem för de är ju lite lättare att prata om när de har gjort flera filmer. Mm. Och kan har vi redan pratat om så vi kan väl lite fortsätta på eh, det spåret. Mannen som definierade, eh, definierade... Bondsserien egentligen med Dr. No och sen vidare med Goldfinger och Thunderball och ja, egentligen nästan hela kolonisera. Jag är ju alltid så alltså, fascinerad över att han var med i andra världskriget och blev nedskjuten uh -huh. som jaktpilot eller vad var. Jag tror att när han överlevde det så kände han att allt var möjligt. Ja, ja, klar. När, när Cubby frågar honom, det finns ju på dokumentären också till Only Liv Twice, när Kubby frågar honom hur mycket behöver du för att göra den här vulkanen? Går den att göra ens? Ja, det går att göra. Sen. Hur mycket behöver du? En miljon dollar, så. <laughs> Och det var ju vad Dr. No kostade. Hela Dr. No. Och Kaby bara, här har du en miljon. Och Kaby bara sträckte på oss lite. Och då, bara, då är det dags att börja jobba. <går> typ, stressad som satan. <går> Låt som vanheden. Han trodde ju att han skulle få en miljon. Han frågade om något som var helt absurt. Men Kaby bara, du har en miljon. Om du gör det. Då blev det, det kallsvett, tror jag. En stund i alla fall. Men sen var det ju bara att börja köra. Och det blev ju bra till slut. nej men Jag tror att Otto, du var på någonting då, Förut... Eh... Just den här eh, blandningen som blir så bra när man får. Bond började spela in väldigt mycket on location. Jag vet inte hur länge de var i Jamaica på Doctor No, men det var ju en stor del av inspelningstiden i alla fall. Eh, och sen får man de här eh, schysta kennedy eh, som interiors, och eh, den mixen är ju väldigt, väldigt svårslagen och det. Har jag har aldrig tänkt på förut, men Doctor No är för, för mig liksom det är ju en, det har ju verkligen ställt upp som en av mina favoriter. Och just den kombon med de miljöerna som jag älskar och de här kanälem eh, inomhus det, det gifter sig ta mig fan bra. Alltså. Ja, men det är hela grejen med, liksom, jag köper verkligen ett government house, det ser ut som det gör med liksom fönstren, att de inte är vanliga fönster utan det är liksom så här. Eh, vad heter det, med så här eh, blinds på, jag har vad det heter men sådana liksom eh, träfönster som har eh, lite räfflor på sig och eh, hotellrummet ser ut så det är ju liksom egentligen så är det ju liksom en kuliss där utanför såklart det är ju, kulissen är ju i, liksom i rummet men det är ju en, liksom en vägg bara utanför men eh, man köper ju det för att det är liksom, ja, men det, det ser ut som ett hotellrum skulle göra tror jag, på Jamaica och det är liksom, jag köper att egentligen är det ju helt absurt att Dr. No har liksom sitt jävla vardagsrum och ser ut som det gör och ligger på en jävla ö på Jamaica när man tänker efter. Men det är så himla snyggt gjort för att de är på Jamaica och man hade supit in den stämningen och sen så blir de liksom nertagna någonstans, in, jag vet inte var de åker in någonstans, men in där i alla fall och sen ser ut som det gör och då köper man det för att man har blivit så inkörd i den här världen liksom. Hade det varit kuliss utomhus också tror jag inte man hade köpt det lika mycket så jag håller med om den här blandningen. Liksom. Och återigen, det där är ju också stätt som scenografi och vilka kulisser man använder kan användas för att bygga karaktär. För bara hur allt det där ser ut säger ju bara allting vi behöver veta om Dr. No nästan. Mm, precis. Ja, men pussfällers bar säger ju rätt mycket om pussfeller också. liksom. Hela den <laughs> Hela den biten. Det är en som inte bryr sig <laughs> över hur talet han bara kör. Ja. Men annars är du inne på en till viktig del. Och eh, det är ju just det här att... Eh, att det ska vara enhetligt. Att det är viktigt att en film ser ut enhetlig och har någon form av. Man ska kunna plocka olika, olika kulisser och det ska ändå kunna kännas som att det är i samma film. Och Därför är det ju klart väldigt viktigt att äh, veta. Äh, ja, den som är production designer och samarbetar nära med. Med regissören. För annars så kan det gå som det gjorde i Wall Street Nightmare när vi har scener som inte känns som att det ska höra till filmen. Och vi kan mm. ha kulisser som inte känns som att det ska höra till filmen. Mm. Ja, det. Är, tyvärr så har vi ju några filmer. Mm. Ska vi nämna gjort to Killer där, Ballparken också. Alltså, mm. License licens to Kill kan vi väl slänga in där också? Ja, det kan vi också Ja. göra. Mm. Det, ja, precis det att. Mm. Oj, det är så mycket. Oh, vad fascinerande det här blev nu när jag började tänka på det mer. Mm. Problemet med de filmerna äh... det är ju att... Kanske inte så mycket i The Walls en egentligen tycker jag. Där är det bara att det är ett tråkigt film att allt är grått bara överallt. Men... Ja, men det, det jag menade med The Walls var... Jag menade inte kulissarna utan jag menade två olika regissörer uh, som inte... Enhetligt att, liksom. Ja, exakt. Vi har inte en enhetlig film. Vissa delar känns inte som att det ska göra till filmen. Ja, och för att koppla det då till scenografin så är det viktigt att... Scenografen, ja... Och ska man säga, att den kan utföra regissörens vision på ett bra sätt och att, det liksom så här, att de väljer en enhetlig ton i hela filmen? Men det, det, ja, men jag förstår vad du menar. Men det är det som jag tänkte säga om av View to Kill just i det fallet är, och License to Kill till, i mångt och mycket det är att de locations som är liksom utomhus får inte inomhusscenerna att kännas levande. Vilket bra, de bra filmerna i, den, i liksom hela ämnet vi pratar om är liksom Utomhuslocations får inomhuslocations att kännas levande tycker jag, du får liksom hela filmen att leva som The Spy I Love Me till exempel en väldigt bra, ett väldigt bra exempel på det att när de är liksom i öknen så känns det som öken och när de är i Egypten så känns det verkligen som att de är där och sen går de inomhus så är det liksom shit vad det här känns levande också de liksom när varandra på något sätt, vilket är en bra symbios där, men um, I tycker jag, där tycker jag liksom utomhuslocations känns som att de är inomhus också, för den delen men det var ju om Peter Lamont. Ja, men det är ju... All, alla, vi kommer till Peter Lamont. <laughs> ja. Men det är, ju, det är ju ett problem under hela... Jag tyckte inte riktigt att det heller är Peter Lamonts fel. Utan hela 80-talsproduktionen är ju, 80 ju bara dassiga. Jo, jo, men det har du. Det har du. Och för det gäller gjort så just att när du jobbar med alltså designerna med kulisserna. Du ska ju vara någon mellanhand mellan regissören och fotografen. För du ska ju kunna optimera båda deras arbete och föra fram det på ett tydligt sätt. Du skulle liksom följa regissörens vision Om hur en turist ska se ut Så att den spelar en karaktär Eller ett i filmen eller vad det nu må vara Men den måste han vara optimerad för att den ska kunna ljussättas Och faktiskt vara snygg Så skulle då den som skapar kulisserna och går ut på ett eget äventyr och hitta på några era saker Ja men då blir det ju konstigt Och därför kändes det som att Can han var en väldigt självklar del i det här gänget Med Terence Young och John Barry och Norman Wanstall och hela gänget liksom. Det var liksom Ted Moore också liksom Personer som kom inte ja, från samma bakgrund som gjorde ungefär samma saker Och som bara ville verkligen göra det här Och sen Canadam han växte ju med uppgiften och blev ju Ännu bättre, <laughs> när många av de andra männen blev sämre med tiden så blev ju John eller Adam betydligt bättre. Och med det märks ju som i det förtroendet han fick av Stanley Kubrick. När han fick göra Doctor Love för exempel och gjorde superkulisser där. Och när han gjorde Barry Lyndon 1975 och Adam, det var, han berättade ju det. Att när Stanley Kubrick orkade på John inför Barry Lyndon. Och sa ni där ville jobba med i Kanada aldrig i livet inte igen liksom. det, nej jag vill inte för att han har liksom kört slut på honom inför Dr. Strange bara Stanley Kubrick kan vara en perfektionist så men, snälla snälla gör det här nej men jag vill inte jag vill inte ha något med det att göra och då sa Stanley Kubrick liksom ja men då Stanley Kubrick sa ja men kom igen vi kommer vara i Irland vi kommer spela in med naturligt ljus du det kommer vara en 1700-tals tavla som kommer till liv fundera på det och kom tillbaka ifall du är fortfarande är intresserad Sen Kubrick drar dig ifrån Ken Adam ringa upp imorgon morgonen, du Stanley kan få jobba med det eller? och då var det liksom, ja, men då, så här, jag, jag tror han triggade sådana här svåra saker och det märks liksom, liksom göra lipar och så, ja, men, han löser det, göra en vulkan ja, han åker ut i rymden, ja, fixar det det känns som att han verkligen brann för det ja, och det som jag också tycker är så fascinerande med Ken det är ju att han verkligen också förstod Bond och vad Bondfilmerna ska vara och att han kunde utnyttja det genom att ta väldigt mycket, ja, men komma fram med väldigt mycket egna förslag på saker och ting som man sen fick eh, göra. För han förstod vad, vad filmerna ska vara och vad de behöver. Det är sån himla, det är sån himla tur egentligen när man tänker efter att just de här personerna med sina erfarenheter och sin, sin kunskap kom in på filmerna. Inte bara en utan två, tre och fyra pers. Vi har ju Can Adams liksom, som kom in med sin, sitt sätt att se på det. Som du sa Emil. och Sen hade vi John Barry. Det skulle kunna ha varit vem som helst annars. Och det hade kunnat låtit på ett helt annat sätt. Och sen har vi liksom Terence Young och vi har Sean Connery. Det var mycket rätt man på rätt plats. Rätt person på rätt plats överhuvudtaget. Vilket är häftigt. Ja, jag tycker absolut att med Can Adams jobb också. Så är det ju liksom de här små kulisserna. Tar liksom i, eller fängelsecellen i Goldfinger där Bond sitter. Det är bara en cell. Men ändå så kommer man ihåg det, exakt hur den ser ut. Och du kan ju ta hela den där alltså gångarna under Goldfingers kontor och allt det där bara känns väldigt verkligt. Men man förstår att så där ser det ju såklart inte ut. Men de där små detaljerna känns som att Kanada verkligen bara. Han visste exakt hur han ville att det skulle se ut. Och han, han genomförde det. Ja, men han var ju, jag tror att han väldigt mycket var en som person som jobbar med detaljer alltså alla kan väl göra en övergripande snyggsätt om man tittar liksom bara så här, tittar lite på den men sen så liksom i detaljerna, vilken lampa ska vara där, vilken vad ska det vara för frukter i den här fruktskålen liksom? eller vad, vad, ska det vara för, vad ska det vara för tavla här eller vad ska det vara för dörrhandtag på dörren liksom, jag tänker på typ så här: sänggaven i Thunderball. Det skulle kunna vara en vanlig sänggavel bara, men han har gjort en, liksom så här, en jävla stål snirklig skit som ingen har liksom, tänkt på. Och det rummet, är också, det rummet är också väldigt mycket yta liksom. Och sen går det igenom till andra rummet. Och det, ja, det är Väldigt mycket, väldigt snyggt. Är det? Yes, ska vi lämna Ken Adam där? Mm. Han kommer tillbaka sen, kan jag lova. Ja, han kommer ju tillbaka. Men vi har ju Sid Kane som gjorde, hade huvudansvaret på From Russia With Love, Secret Service och Live and Let Die. Han var att han var, i, han var involverad på Jamaka i Dr. No också med någonting. Vad nu det var. Yes, stämmer. Åh, vad du som var där? Han var väl någon sån här production assistant eller löste saker på plats? <laughs> han var <laughs> fixare helt enkelt. Ja, men han, var, han, var, han var involverad specifikt på någon, eh, någon sätt. Men jag kommer inte ihåg vilka det var. Det var. Nej, inte jag. Äh. Han var också med på GoldenEye på, på något hörn. Som en gammal räv. Eh. Jag tycker det är intressant när vi. Prata om det här på förhand För att när vi börjar prata om här avsnittet Så hade jag egentligen bort Sid Cain Jag föreslog att vi skulle om Canadian Peter Lamont och Dennis Gassner Så var har med Sid Cain jo, men han, han har gjort som jag Men han faller liksom in i den här fällan Att vara en sån Norman Burton, Peter Merton Figur som bara dyker upp och sen försvinner igen Timothy, Timothy Moxon Fanns det någon också Vad heter det? Norman Burton, Peter Burton Norman Norman, Burton, Norman, Norman Norman Burton vänta, Peter Merton, Peter Burton och Norman Burton. Är det? det är de tre. Tre människor som heter <laughs> typ exakt <laughs> samma sak. Han faller i den fällan. Ja, nej, men han gör ju det. det är ju, han heter ju dock inte Peter Merton eller något sånt, men han faller ändå i den fällan för att han gör. Nej. Han har liksom jobbat på lite mer lite mindre filmer. Även om de är liksom stora, men de är ju liksom lite mindre nej. än. Det är omöjligt att diskutera det. Att det de är ju mindre än Moonbreaker och det spelar allt med Only Live Twice, liksom. Och ändå liksom få en ur sig. En av, i mitt tycke, en av de bästa kulisserna i serien, vilket är Piss Alltså interiören där. Det är ju Ken Adam-klass på det. Och sen gör han väldigt små småskaliga saker i både AI och From Lab, Men man kommer ändå ihåg dem. Men, men eftersom att han är mellan... Alltså det där schackrummet är porr. Oh, det är ju Ken Adam i ett nötskal tycker jag. Ja, men eller hur? Men eftersom att han gör filmerna mellan, alltså intryck mellan och filmer då försvinner jag och så tänkte <laughs> jag, jo men det var Ken Adam som gjorde det där Jag trodde ju att Secret Service var Ken Adam, tills för typ ja, ett, ett par år sedan i alla fall för att jag bara tänkte inte att Sid Kane var någon som fanns liksom. <laughs> Men eh, interiören på Pits Gloria har han gjort den eller har han bara efterliknat faktiska Pits Gloria Hur mycket spelade de in? Spelade de bara in exteriör Själva Piscloria, eller hur? Jag tror att de byggde upp hela... För Piscloria, det fanns ju inte så mycket där, vill jag minnas. Så de byggde ju, de byggde ju upp det. Alltså helikopterplattan fanns ju inte innan. Nej, de. precis. Men den runda byggnaden fanns ju. Ja, runda byggnaden. Men jag tror inte det fanns mycket där inne. Jag tror de har byggt upp väldigt mycket okay. interiöret också. Det var väl så att Piscloria... Hull var under uppbyggnad eller precis hade blivit ja, klar när de skulle det, börja spela var. in där så att de var ju mm. mer designade i interiören för det här rummet som, som de äter middag i the alpine room ja ja men för, precis för det jag vet inte om det gör det längre men då var ju i alla fall att rummet snurrade ju runt sin egen artsel för att följa solen det gör det fortfarande ja ah, okej okay, yeah, jäklar ah, för bara en sån mm. sort helt sjukt men det är konstigt att det inte används i filmen Gör det inte det? För det är sin... Ja, det gör det väl Ser man det någon gång? Nej, då det? Man kanske ja, man, man, man, man kan, man kan kan roterar när de sitter och äter middag Men man tänker ju inte på det Nej, det är, Nej, det är ju inget man ser Nu ska vi rotera lite <laughs> Det blir som en moonraker you know? Det blir ju d kraft G-kraftsmaskinen, alla sitter runt bordet Och bara blurrar det ansiktet <laughs> Jag feel, feel a slight stiffness coming on. Det trycks ut mot mig. I han och bara. Oh, for a stroke, liksom. <laughs> Ja, det är ja. Det, det hade man velat se. <laughs> ja, förlåt. Jag tänker när jag bara avsluta min del om Sid är att när jag tänker på honom rent spontant så blir det lite mer kulisser. Men inte på ett Vängel. negativt sätt. För att en annan sån där kuliss jag det svarad som jag var liten för det är som Kanangas ja, under jordsgrotta där, liksom. för det är väldigt tydligt att det är en kuliss på ett annat sätt ja, än vad kan men den ser ändå så härligt fake ut det ser ut som gamla Hollywoodfilmer och jag är lite svag för den estetiken. Alltså jag, jag har alltid jag har sett Levenletta här i första gången, jag har alltid velat leka i den sättet, alltid att springa runt där och hoppa och flyga och dyka ner i polen och i det och bara leka haj typ, jag vet inte <laughs> Det är, är, det, är det konstigt eller? Ja, det kommer så plötsligt att du vill jag lägga. Här. Vad fan? Jag vill inte det är väl lite så konstigt. Nej, jag har också hult på så, här, men det är bara. Jag vet inte. Jag, du, det är så givet att, att, att det är nej, du. jag vet inte. Ja, det är klart. Fast det är ändå så. Du känns inte som en person som vill bada. <laughs> Jo, men när det är vältempererat och sånt, då är det lugnt liksom. Men jag gillar verkligen den där. Just man vill säga hoppa, hoppa runt och så dyka ner och sitta i den där soffan, och hoppa på och studsa och grejer och bara. Man får lust att leka där ändå. Ja, ja. Mm, faktiskt. För... Jag får det ändå. Alltså. Men det som är härligt med Sidkine, det är ju att han inom samma film med Secret Service är det dunderflådigt hotell och hotellrum och sen så är det liksom bara skrapat maskinrum i Secret Service och allting är bara skitsnygt. Mm. Det är ju en väldigt, väldigt stor variation på Syd Men ändå måste mm. man säga. Det är schackrum, det är maskinrum det är lekrum det är allting liksom. <laughs> det är allt där väl liksom. <laughs> Men allt är ju hans filmer är ju också snuskigt enhetliga. Han... Han är lite. Han. Jag vet jag har ingen aning om vad han har gjort i, i övrigt. Men eh, han är som en liten Can Adam Lite, för man märker ju att han har inspirerats av Ken Adams stil tycker jag. Men, men med sin egna lilla spinn. För att jag menar, jag tycker ju att From Asian with Love och Secret Service och Lunligt är skitsnyga filmer. Men de är ju på ett helt annat sätt. Och bara en sån grej som hur han har inrätt Orient det, det är Jag har ingen aning om det såg ut så. Gjorde det? Men det. Ja. Sä säkert inte. Men det är, det är väldigt skönt att det ser ut så. Ja, eh, två saker jag tänker på om CDK också är just. Ja, som du sa, riktar den enhetligheten, särskilt liksom i som i Formation Lab, där vi går från. Romlägret och ena sekunden Sen går vi till bakgatorna När Bond och Karen Bezra skjuter Trillenko för att sen tas till konsulatet Det är väldigt, man tror att det här är Istanbul Och, och apropå det här Tordje det var väl grejen var Att de byggde ju i skala 1-1 För att det skulle bli Så verkligt som möjligt Ehm um. Och bara en sån sak är ju svår när de ska sätta in fyra kameror inne, så att det är ju hedervärt också att de ens försökte sig på den idén. Och sen sökte jag nu på jag godlar vad Sidney gjort. Då kommer upp tre saker på Google. Det är The Road to Hong Kong från 1962 sen Inside from Russia with Love och sen Terrence Young Bond Vivant. Det kommer upp som tre top credits. Det känns lite konstigt. Bond Vivant. Det låter som någon vi känner ja. skulle kunna säga det. Men ja... Nej, alltså The Man in Hong Kong, eller vad heter den? The Road to Hong Kong. Ja, precis. Det är inte George lazenby som i filmen antar jag. Nej, uh, ja, jag vet faktiskt inte det den kommer upp där. Ja, okej. Okay. För den heter väl Our Man in Hong Kong, eller vad den heter? Ja, precis. Nej, men eh, jag håller med allt ni har sagt om Sydkin. Jag tycker det är Can Adam Light. Det är inte dåligt och det är ju inte lika höga toppar som, som Can Adam ändå har. Det slog mig nu att de har, från Russia with Love, har extremt lite färg. Framförallt i Istanbul-delarna. Mm. Det är väldigt mycket grott. Ja, väldigt mycket grott och färgerna om det är. Några ligger väldigt mycket placerade i bakgrunden och inte så starka. Nej, det är väldigt berst liksom. Det är väldigt urvattnat skulle jag säga. Ja, och det bidrar ju väldigt mycket till den enhetliga känslan mm. att det är så i stort sett överallt i Istanbul. Och sen så kommer. Ja, och sen så kommer det Secret Service där det är färg från början till slut. <laughs> ja, det är ju en hel scen med bara blinkande färger ju. Men <laughs> det är ju inte, inte syndgriven i och för sig. Men jag tänker från Rashid är det ju också ganska... Det mest färgglada i hela Istanbul är ju Romläget. Där liksom Sora och Sambora, eller vad fan hon heter, håller på att brottas och <laughs> grejer. Jag grömmer vad hon heter. Sora och den andra. Oh, ja, ingen av Jag kommer in, inte ihåg det. skit Sora heter någon i alla fall. Uh, men nej, ja, det är väl det mest färg, färgglada i hela Istanbul. Kanske i hela From Lab. <laughs> men ja, nej det är sant. Ja, det får man inte säga för, Jag menar, i mitt huvud så är ju ändå From Russia, Love, en väldigt så uh, inlevd uh, och liksom, ja det är någonting jag har svårt att sätta över. Alltså i huvudet är den ju inte färgglad men den har någonting som ändå sprakande film. Liksom. Ja, precis. Ja, precis. Men som du säger egentligen, den är den den det är ju inte någon färgbomb direkt. <går> nej, det är det inte. <går> Verkligen inte. Och det är så här alla går runt i liksom grott eller bärst mm. också. Ja. Men det ser jävla snyggt. Ja, det är skitnyggt. Mm. Det är absolut ingen det är absolut ingen kritik mot Francis Hallout 14, men ja. nej, jag vet, nej det men mm. det var en bra, väldigt bra observation Alltså The Evil är väl den mest färggranna av hans tre filmer, tycker jag. Kan ju bero på att det är 70-talet kanske. Ja, ah, jag tycker ändå City Service är mer färggland. färgglad Färgglad Färgglad Färgglad? Här fick jag en stroke färggran. i mitt i den. <laughs> en liten stroke som gjorde att du tappade två ord Färg <laughs> Färg äh, Jag tänker inte alls att livet är särskilt Färggran <laughs> Det är här New York på 70-talet Bara betong typ Ja, exakt det är typ fille of Soul som är väldigt röd. Men i övrigt så tycker jag inte det är särskilt mycket färger som poppar. Ah! Jag tycker liksom att inte ändå då Monique är väldigt grönt och det är mycket turkost. Hon och... men... tar råkorten och hennes jävla kungakronor eller vad fan det är. Och... Jag skulle ju säga att den ligger på på liksom skalan grå och färggrann så ligger den mer åt det färggranna hållet. Men jag skulle säga att Secret Service är ännu mer färggrann. Man kanske luras lite av liksom miljöerna i limeletai en sättsen i sig själva är ju inte så mycket färg för jag känner mig lurad av ration i de här två filmerna jag tycker det gör att filmen blir lite blekare än när de är filmade i widescreen det alltså, hela det filmformatet bidrar till att allt blir mycket mer storslaget och då måste ju även scenografen anpassa sig till det Men vilka var det av dem? Just det. var det från version love och limeletai som inte var widescreen? ja precis och Secret Service är det? Secret Service är det, precis. Okay. Vad då, för den, uh... Så de gick alltså tillbaka till 1,85 eller vad det var för något, det gamla klassiska? Exakt, medan det är 2,35 i typ alla andra bondfilmer förutom... Från och... Thunderball och framåt. Typ. Precis, från Thunderball okay. fram till Duff och efter test och framåt. Varför gick de tillbaka? För att det är billigare eller... Det är ett stort mysterium som man kanske hade börjat fråga Michael Wilson om för att det är ju inte billigare det är ju en myt utan... Han kommer ju säga, vi har haft 2.35 så länge vi kan minnas för ah. att han börjar bli dement Dock, Skyfall och filmat <laughs> på 2.39 Just det, det är ju den nya ju. Men jag tror helt enkelt att det var ett stilistiskt val av någon oklar anledning Vem var fotograf på de där? Ted Moore va? Men han gjorde ju andra sidan ja. också Diamonds of Forever två år tidigare Så att eh, widescreen. <laughs> Jag har ingen aning faktiskt nån fick ett, en liten järnblödning och beställde fel filmrullar. Filmrullar. <laughs> så är det. Var det här så små som ja, var en? han sa? Han köpte Technicolor och de gjorde bara 1,85. så var ha Nej, jag vet inte. Nej, verkligen inte. hör du det har blivit ett litet fel här vi har fått 1.85 igen. ja, får vi göra två filmer med det. Så. Skit. Jag Han jag beställer liksom så 30 000 timmar film av någon snubbe på någon svart kub ja, liksom. Fick det billigt. Nu måste vi utnyttja skit skiten. Kommer två kartonger en massa filmrullar i fel format och alligator skor. Ja. Exakt så. Ja ja, får vi väl make do with what we got. Så det. Oh, ja. Jag älskar Harry här Ehm, ska vi gå vidare till Peter Lamont? Eller hade vi något mer på Sid Cain? Vi borde snacka mer om Sid Cain ändå. Jag kan inte fortsätta blanda ihop honom med Norman Burton. Det blir bara otrevligt för alla inblandade. Peter, Peter Merton är nog min favorit av de här tre. Cinogra scenografen på The här With Golden Gun. Han pratade för lite om. Peter Merton. Ja, men det är ju fast... Pratas tid... För lite om hon, för mycket om det honom. Vi det ju aldrig om Peter Merton. Nej, exakt. Nej, det ska det göras. Det fan kan det pratas för lite om någon som det aldrig pratas om. Han var ju faktiskt. Peter Merton var ju faktiskt smät eh, tidigare på Bomfilm. Just det. Han var ju. Eh, vad heter det, Art Director till eller mm. Just det. Mm. Och jobbade för. Eh, alltså, I rangordningen så var det ju Typ Canada, eh, Peter Merton och eh, Lamont under. Mm. Men det är ju det. Jag tycker Lamont har fått för mycket för mycket. Det pratas för mycket om Peter Lamont och för lite om Peter Merton. Jag ska fan uppa Peter Merton resten av mitt liv. Jag ska få han att få lite upprättelse ändå. Men Peter Lamont är det. Jag ska sluta störa. Peter Lamont som eh, tog över efter Ken Adams som production designer på Fiorice Only. Och eh, körde på eh, fram till GoldenEye och hoppade över Tomorrow Never Die. Så han skulle göra en en, en liten film om en liten båt. Och sen så gjorde <laughs> han Ja, exakt. Det var väl få fram till innan till slut eh, hängde mm. upp mm. Ja Det är ju en gedigén karriär alltså. Verkligen. Han tar ett litet break från Bond för att göra box office historiens största box office fram tills samma regissör gjorde en ännu större film. Så jävla stort ändå bara hoppa av för att göra Titanic, vad man nu än tycker om den filmen. Men eh, som, vi, som vi var in Det är jävligt snygga sätt. Det är det verkligen. Och det är ju väldigt liknande sätt som är liksom i man kan, ju, man kan ju se det som du... Jag vet inte vem det var som sa det, men tidigare här i avsnittet att han är väldigt classy liksom. Han, te, han drar mer åt det classy hållet. Jag tror det var du, Rickard. Ja. Ehm, men vi var ju inne på det också. att Det blir ju, det blir ju mer kuliss nu än vad mm. det har varit med Kanädan. Mindre levande och mer sterilt ändå. Ja, men alltså, Jag har funderat väldigt eh, mycket på eh, Peter Lamont de senaste 24 timmarna. Oh, herregud. Okej. Och... <laughs> går du egentligen? <laughs> Ja, men jag, jag tror jag har svaret på Peter Lamont. Det som förklarar Pete Lamont. <laughs> Peter Lamont. Peter Lamont är ingen production designer. Han är en fråga. Han är en idé. <laughs> Vad är svaret på Peter Lamont? Jag är sjukt nyfiken. Nej, men det, det som Peter Lamont är bra på. Ni har, ni har ju varit inne på det, men jag skulle välja ett annat ord. Jag skulle välja autenticitet. Eh, hans extremt stora styrka är att få saker att känna autentiskt och eh, verkligt och eh, det som ledde mig in på den här lite på den här tankegången då var när jag läste att det absolut första uppdraget han hade i Bond-serien det var att göra exteriören till eh, Fort Knox och där hade han ju det var ju bara ett ganska enkelt uppdrag gör så att det ser så verkligt och likt ut som det bara går och det där är någonting som jag tycker är, definierar honom väldigt mycket han är väldigt bra på att få saker att kännas verkligt och det är Därför blir det stor kontrast jämfört med Kanada eh, och där vi pratade om förut om att bond ska kännas, det ska vara verkligheten gånger en och en halv, det ska kännas lite overkligt. Och med Peter Lamont så får väl det, det känns alltid väldigt, väldigt verkligt. Han är, han är bra på att göra saker väldigt verklighetstrogna. Eh, som också är anledningen till att han var helt perfekt för Titanic, för där kunde han verkligen gå in och köra... Det handlar ju bara om att håret se så likt som riktiga, riktiga titanic ut och får det att kännas som att de verkligen befinner sig på Titanic. Och det där funkar perfekt i vissa av bond, eh, bond Bland annat For your eyes Only, där de verkligen ville köra, nu ska, det vara, nu ska det vara verklighetstroget och allting. Och då funkar hans kulisser perfekt. Då behöver vi, alltså ta bara eh, båten, vi behöver inte ha något stort spejsat rum där de sitter... Eh, där de sitter under däck Utan det räcker med ett mer avskalat Och nästan så här verklighetstroget Kalla kriget rum Vilken båt tänker du på? Alltså... I början på uh, St. Cyrils. Nej, Nej, St. George's. Eh, St. George's St. George's mm. Mm. Exakt Som sjunker Just det, min klocka uh, ja. Mm. Ja, Hela det där liksom, rummet mm. Att det behöver liksom inte vara det här kan de ska icke det kan vara, det, vi ska verkligen in i kalla kriget där och det där gör Peter Lamont jävligt bra och det gäller egentligen hela Fioris Only och det, gäller, och det är också en styrka som han kan ta med sig i vissa andra filmer. Eh, du har också något haft där det också skulle kännas mera nedtonat och verkligt. Ja men då kan han göra skitsnyga kulisser upp i Skottland som bara känns fina och vackra och han kan göra eh, bunken som eh, jag tycker också är väldigt bra men sen så när det blir mer vi måste börja skola upp det det är då han tappar det. Då följer han ju inte med liksom. Mm. Nej exakt. Det är då han tappar det. Så han, han är väldigt bra på någonting. <laughs> men det är kanske inte är det som varje film faktiskt kräver. Och det är därför som Pitalamonts kulissare känns väldigt oinspirerade ibland. Ja. Alltså jag tror mycket av det egentligen nu när du säger Jag fick en liten annan syn på det nu när du tog upp de sakerna du tog upp. Men jag, jag tror nog mer att det har med Alec Mills foto att göra egentligen. Att han får ju inte kulisserna att leva heller. För han har ett dött foto liksom. Men ähm, det är ju... Det är ju troget verklighetstroget det är fan är bra, bra sagt. Det är nog det som gör att det känns mindre... Det känns mer kulissigt på något sätt. Men det är väl... Jag vet inte. Fan det där Nu satte du mig lite på pottan. Ja. Men jag tror inte det har att göra med fotot. Jag tror bara att det har att göra med hans styrkor göra. Alltså... Eh, ta vi heter det? En sån kuliss som jag tycker är lite av ett fiascosätt i vad det hade kunnat bli. Det är ju slutet på Goldeneye Därför att... Eh, Vet det, hela parabolen alltid är superikoniskt. Men interiören är inte alls ikonisk. Och det tror jag har lite, då måste han så här börja, han kunde inte ta det steget upp och liksom göra det ännu mer det här gånger 1,5. Nej, det är sant, det är sant. Men jag vet inte, jag tänker, det, jag tänker typ på, typ vad heter det, Cameron Shas läger i The Living Daylights till exempel. Det är ju en av de mest kulissiga kulisserna jag vet i hela Bond-serien. Eh, när Bond går liksom mellan Hans, Hans och Karas rum till Kamran Charles rum så det hänger liksom facklor från väggen och det ser ut som liksom pippi på de sju haven typ <laughs> eh, det är jättekulissigt så jag vet inte, jag, jag vet inte om man håller med jag tycker att det funkar i den filmen som du nämnde only och även i The World Is Not Enough men jag vet inte om jag tycker att det kan jag vet egentligen inte om det är att jag tycker att det är verklighetstroget eller att det är dåligt från Pete Lamont. men jag, fan jag vet inte riktigt tror att man måste skilja lite på begreppen där återigen. För att det känns som att designen i sig är väsentligt mycket mer verklighetstrogen. Jag tänker på bland de första kulisserna jag tänker på med Peter Lamont paradoxalt nog är den där villan som Bond och Liesel är i Your Eyes Only. Och den tänker jag på enbart för att i dokumentären om, om kulisser på någon av DVDerna, så tar de det som första exempel på Peter Lamonts nya stil. Och det är ju väldigt verkligt. Troligt, det ser ut villa i Medelhavet. Och sen har vi ju så, den precis nämnda i Camera eller Lemon Daylights. Och det är designat som att det ska se ut som någon afghansk bas någonstans. Och det är en sort. Men sen när du sedan väljer att filmas och porträtteras i filmen, det är en annan sort. Och där blir det här igen att det hänger inte riktigt ihop. För att kulissen, bara om man hade sett den på riktigt. Det ser troligt ut, det ser verkligen inbott ut, precis som Emil säger. Men sen när de väl ljussättare och placerar kameran, då blir det platt. Ja, men det är det jag menar. Det är det som för kanske förstör för mig. Ja, precis. Och det, det tror jag att där, om man ska vara helt krass så måste man nog hålla isär de två olika aspekterna även om det är jättesvårt. Och det gör nog att Peter Lamont också har en mm. större uppförsbacke för att han hade... Ja jag vill säga sämre regissör och sämre fotograf än vad Kanada någonsin hade Och det gör ju att kulisserna poppar ju bättre Ja Ken Adam hade ju fan Claude Renoir i halva The Spy Love Me för fan ja, Exakt och han hade Louis Gilbert och han hade Terence Young och så vidare Så att såklart att det ser bättre ut och jag tror absolut att hade Ted Moore och grabbarna Ja men hade Claude Renoir eller Roger Deakins fotat Freddie Young, Freddie Young fotade The Living Daylights eller A View Kill, så hade det sett bättre ut Jo så är det ju. Det är, nog, det är nog svårt det att hålla, hålla i så, men... Det är svinsvårt, för att vi ser ju kulisserna med hjälp alltså genom fotografens kamera. Och är fotografen mm. ett dåligt jobb, då blir kulisserna sämre. Ja, och Peter Lamont har gjort saker tidigare i bond med andra fotografer som inte ser ut som att det är en bit kartong dit slängt. Så det är liksom... Ingen har någonsin klagat på att ubåtarna i despair o ser ser kulissegut. Och det är exakt. helt och hållet Peter Lamont som har gjort dem. Så det är... Och jag menar, ska man verkligen råhylla Peter Lamont och det jag tycker att han verkligen uppar sig rejält det är ju mötesrummet i Octopus där alla ryska generaler sitter oh. så alltså, det är ju en av de Precis, fantast jag på. mest fantastiska artridisterna. Och därför mig är undantaget till det. Då klarar han av att göra det där, okej nu behöver vi någonting som ska bort från hur, hur ett verkligt mötesrum ser ut. <laughs> nu, ska vi, nu ska vi köra det där 1,5. Mm. Så han kan ju det men det ligger inte riktigt i hans... Nej, det ligger inte i hans natur och det det, det känns ju allt, Det blir ju att man jämför med Kanada Men det, just det mötesrummet, det är som att Kanada har kommit in och hjälpt honom. Ja. För det är så mycket bond över det. Men det jag slås av när jag tänker på Vidal filmer och. Eller som han var involverad på. Och det är ju som man säger: Det är otroligt svårt att veta exakt hur det hade blivit med en annan regissör vid sidan eller annan fotograf. Men Peter filmer generellt, oavsett vad man jobbade med tycker jag, känns inte så enhetliga. Han får inte riktigt alltid ihop hela filmens kulisser till en värld med undantag för four-rörelse, kanske. Skulle jag säga. Ja, så tänk att bara sätta sig ner sen 2001 och liksom börja snacka idéer med Lea Tamahori att han vill ha ett fängelse i Nordkorea och sen vill han ha ett ispalats. Det är svårt då att liksom börja designa för det två olika världar som möts så det håller jag helt med om. Men det kanske också har att göra med att filmerna är lite mer spredtiga. Ja, man har ju med tiden blivit det. Ja. Mm. Mm. ja, och det, att att det finns de kontrasterna det kan jag eh, tycka eh, funkar. Det kan snarare ligga till en filmstyrka att man Eh, väljer att porträttera olika platser på två väldigt olika sätt Jo så är det Så är det. Ja, så länge liksom tonen är rätt eh, mm. Så kan man ju göra precis vad som helst Men jag tycker det är intressant också När man börjar bör prata om mm. de här personerna som personligheter För det är ju väldigt lätt att vi gör det när vi snackar om dem Men att kan Adam är den här utåtgående Superkarismatiska tysta mannen sitter och röker cigarrer Och spottar citat på citat och det reflekteras lite i Anstrulisser, och sen kommer Peter Lamont, som är otroligt mycket motsatsen till Kanada. Och då blir Anstrulisserna motsatsen också. För det är ju så lätt att man kopplar att Peter Lamont är en dyster engelsman, och då blir hans Anstrulisser därefter. Alltså, jag tänker mig att Kanada är någon karismatisk eh, politiker eller någonting. Medan Peter Lamont är ju med i det här tv-programmet som gick på sjuan förut. En plats i solen och letar boende nere i Spanien med sin fru. Det är han är där och pratar om att han vill ha nära till en tennisbana typ, och är lite butter. Det går fortfarande till 4 mellan 15 och 17 varje dag. Mm. Dubbelavsnitt. Och han, ni som tittar på det och ni som tittar på det här i podden ni håller väl med om att han skulle platsa direkt i det programmet? Jo oh ja. Jo oh ja. Ja, lätt. Han går rätt in i, i en plats i solen. Det är bra. Spanien-special. Men jag tycker sen också att det är ganska otroligt att Peter Lamont faktiskt hände med till Casino Real. Det är en lång mm. tid. Det känns inte så. Det känns som att han droppade av redan vid typ en struck <laughs> Ja, men lite så. För sen blir han mer anonym. Trots att han mm. får mer kulisser och arbetar. till skrev storslaget, liksom i GoldenEye och Diana DeRay inte minst. Men den här Peter Lamont-touchen är väldigt mycket 80-tal för mig. Mm, verkligen, jo. Just det, en till sak på det med att Lamont är väldigt bra på autenticitet. Eh, därför är hans kanske absolut största kulissan, gjorde. Det är ju faktiskt eh, Sankt Petersburg. Oh. Wow, just just det, ja, just det. Och de kulisserna är svinbra. Det är de faktiskt, mm. det måste jag göra honom. Men det, är inte, men det är inte där man tänker så här... Alltså, man tänker inte, det, är, det ska ju vara verkligheten 1.0 verkligen. Det ska inte vara verkligheten 1.5. Ja, men det är väl det som är så fascinerande med Bill Amont. För när jag börjar tänka Bill Amont och tänka så här. Okej, okay, vilka filmer har han gjort? Vad har han gjort i filmerna? Så är det, eh, det är inte jättemycket grejer som så där sticker ut. För att som du säger Emil, han gör inte grejer som sticker ut. För att det verkar inte riktigt vara hans grej. Nej. För att, att Sankt Petersburg är en kuliss alltså det är ju, ju självklart att det är det men jag har aldrig tänkt på att det är det. Ja, det är väldigt sant. Men alltså hela Inte bara Sankt Petersburg men också kulissen som är liksom hela förhörsrummet med Mishkin Oromov och hela biblioteket, arkiven som ligger där det känns ju inte som att de går ut ur en kuliss in i en annan kuliss. Det känns ju verkligen som att man kommer ut mm. på gatan i Sankt Petersburg liksom. Um, det är väldigt sant Hur mycket var det som Derek Meddings gjorde då? Han är ju också en person som vi kan prata om i något annat avsnitt I den där scenen Är just den omnämnda Saint Petersburg-scenen Jag tror inte gjorde jättemycket mm. Men det var ju ändå Det var ju hans kronan på verket på något sätt Golden ja. precis. Han dog ju sen <coughs> Så var det Det står väl till och med in loving memory of Derek Meddings i slutet Mm Ja, ja, men det är ju en, det är ju, som du säger Emil, jag tror, jag tror nog på det där med autenticiteten, att jag håller med men också att det det liksom gestaltas genom fotot lite sämre i vissa filmer Ja, och det var ju som jag sa tidigare, hela 80-talsfilmerna var ju bara jätte... Liksom. på så många... Ja, men på, på väldigt många sätt. Mm. Till och med utomhuslocations, som jag sa också när vi pratade om... Eh, jag tänker främst på typ gruvscenen utanför gruvan. Det känns ju bara som att man har byggt upp ett gruvstag någonstans inomhus. Även utomhusscenerna liksom. Det är ju inte ett positivt betyg, liksom. Det är ju inte, mm. det är inte kritik till Peter Levant, men jag tänker... Hur kan man inte få en utomhus sen att känna sig utomhus? Det är ju svårt att misslyckas. <laughs> Då var man ju dum i Ja, ska vi ta och rulla vidare? Så är det. För sen kom Dennis Gassner in. Som var den som med Manuel absolut tänkte på direkt som en av de stora. Såklart han gjorde det. Ja, det säger väl väldigt mycket om mig antar jag. Ja. Ja. Men han, för de då som inte vet om den Gassner är, så har han gjort Quantum of Solace Skyfall och Spectre. En helga trion. Ja, <tryck> fan. ja men alltså, han har ju på många sätt alltså, lite så som Kanadam eh, har eh, nästan så satt tonen för hur en bombfilm på 60-tal ska se ut, eller en bombfilm överhuvudtaget, så är ju den Gassner verkligen den som har definierat hur en Craigfilm ska se ut. Ja, jag tycker att han... Eh... Jag tycker han ändå har anammat sitt jobb väldigt väl och efter väldigt många Peter Lamont-filmer känns det ändå som att han kom in som en lite frisk fläkt. Och trots att Cronomsollis och Skyfall är ju tonalt två helt olika filmer på alla sätt och vis så tycker jag ändå att han gjorde väldigt enhetliga jobb inom sina två filmer och verkligen levererade två helt olika stilar. Och det jag gillar med Dennis Gassner också var att det känns som att han förstod hur en bondfilm ut. Och jag blev genuint besviken när jag läste att han inte skulle göra No Time to Die. För det känns som att där var det en person som man skulle hålla fast vid. Um, och jag tycker bara att han har, han har ändå levererat när filmerna han har gjort kanske inte har levererat. Alltså av någon anledning så, jag vet inte vad jag ska klassa honom. Han ligger väl typ mitt emellan Peter Lamont och Ken Adam. Han är ju inte en plats i solen vänlig och han är ju inte Larded the in Life liksom. Men eh, den första sätten jag tänker på när jag tänker på Dennis Gassner, det kanske är lite förvånande, men det är ju eh, New Digs i Skyfall. Eh, den tycker jag nästan känns lite kanäda med typ lamporna från Fort Knox som hänger där i taken och allting. Och det är bara så jävligt snyggt när man såg att de byggde den i min vlogg tror jag, inför filmen. När de byggde upp den och Judi Dent snackar om att det känns som att vara här på riktigt för att det är på riktigt. typ. Så den, den sätter sig gärna för mig i alla fall. Men jag tycker han kom in som, lite som Thomas Newman har gjort nu och liksom omdefinierat hur Bond ska låta. Så har Gästner kommit in och omdefinierat hur Bond kan, kan se ut. Inte hur det ska kanske, men hur det kan se ut. Sen har han också den energin som känns som behövs om du och hålla på och designa kulisser i en bondvärld. Han liksom Excentriker. Han verkar vara så ex, ex, ex, exakt. Han kör liksom basker och så en lugg mellan framtänderna <laughs> och bara går runt och är jätteglad och håller på. Det känns som att exakt den energin behöver vi. Ja, oh, Han går runt och um, Han är, är excentriker Ut i sitt, ute fingerspetsarna verkligen. Ja. Han känns ju som en sån som har Ett sånt där gammalt ni vet, En gammal träplatta Som man har tummen i och har färg på Det är ju Dennis Gassner i ett <laughs> nötskal Det finns ju ingen som har Ken de hade ju penna Så det sjunger ja. om det Dennis Gassner har en målarplatta som fransoserna hade så ja, det. Jag blir bara glad När jag ser honom Godlar man honom så ser han bara galen ut han ser lite ut som den här snubben som var vad heter det? Omslaget på den här gamla barntingen Max eller vad heter den? Mad. Mad heter den just liksom ja. Mad. Max tänkte jag på men. Alf, Noiman. Ja, precis. Lite liknande. Han har väl också glugg mellan tänderna. Oh, ja. Så är det. <laughs> men jag har svårt att liksom pinpointa riktigt Dennis Gasner. Jag vet inte vad jag får liksom inte jag har inte fått något grepp om honom. Hans stil Eller vad han Riktigt vill Tillföra bond ja. Alltså ett, ett Material som jag ändå tycker att Han använder ganska mycket det är typ sten Om jag ska vara helt ärlig Han använder typ sten i nästan Alla kulisser han är med i Alltså så här stengolv, stenväggar Sten liksom tegel Alltihop liksom hela stengrejen Tog han typ in Jag tänker i quantum är det väldigt mycket sten i Skyfall är också ganska mycket sten. Jag tänkte glas. Glas också, sten och glas. Just att det ska vara alltså sparsmakat, som vi pratade om Kanaden förut. Att det är liksom stora rum men det är inte så mycket detaljer utan det bara är öppna ytor på något sätt. Med mycket glas och sten och ljus, naturligt ljus och sånt där. Alltså typ den bäst designade filmen de senaste 15 åren är det ju sen, alltså nya Blade Runner. Och den har ju han designat och där är det ju mycket så. Uh, det är väldigt... Det ska se naturligt ut på ena sidan, men det är samtidigt väldigt modernt. Och det är just den där balansgången. Det känns som att Dennis Gassner är i hela tiden. Men Blade Runner tyckte jag nästan var lite Ken Adamsk. Alltså 2049. Absolut. Jag tänker på det där rummet i slutscenen som hon sitter i. Inglasade. Det är nästan lite Moonraker över det. Ojo. Oh, ja. Otroligt. Den filmen var riktigt snygg faktiskt. Jo, men jag håller väl med om mycket redan sagt. Det blir mer minimalistiskt och lite mer... Um... Eh, åt det futuristiska hållet som Canernum hade. Sen tycker jag någonstans det är så här hur mycket det, det, det som också gör att jag tycker det är svårt att definiera eh, Gasner. det är ju för att han kom in, han gjorde Quantum som är en viss typ av film och så har han gjort två filmer med Sam Mendes och Mendes har ju trots allt ändå satt en viss ton överhuvudtaget på sina filmer och det speglas ju såklart i de kulisserna som är i Skyfall respektive Spectre. Så utvecklingen följer kanske lite också vilka regissörer som har kommit in. Sen tycker jag att kulisserna, alltså att det, det är ju helt klart steg upp från Lamont som började bli ja, o, oinspirerad. eller ja, Jag ska inte säga att han blev det men att hans stil, man hade tröttnat lite på den stilen i Bond. Och nu kunde någon komma in med mera, mer energi. Alltså det är nästan som, när Gäsner kom in så var det som att, i liksom, som konsthistorien har olika liksom, olika epoker, så var det som att Dennis Gassner kom in med en ny, fräsch fläkt från, jag vet inte, romantiken till modernismen typ. Lite så. Fast i liksom en väldigt liten skala såklart. Men, för Jag har tänkt liksom äh, Perla Deradunas i slutet på och glaskontoret där i Skyfall i, i uh, Shanghai de är liksom mycket glas mycket färger och det är väldigt så här Aha, där uppe, ja, just det. sparsmakat mm. rakt igenom det känns som ändå som att det är samma värld de två filmerna huserar i när man bara ser på de scenerna jo men absolut och det känns ju också som att rummet där Bond hotellrummet det är ju inget Can motellrum liksom och det är ju inget Peter Lamont rum heller i Macau i Skyfall nej liksom. ja, precis det är ju bara, det är bara typ ett, Jag vet inte ens vad det är. det är. Det är svårt att få någon geografi i det. Det är, bara en, det är ingenting där i typ. Man ser ju i och för sig inte så mycket av rummet. Men det är väldigt lit, väldigt sparsmakat i, i det rummet tycker jag ändå. Ja, för att jag minns väldigt väl liksom, inför spekter. Och man börjar liksom, höra rykten på föran. Att det kommer bli någon bas där i slutet i, i Afrika. Och så Åh jävlar, vad, här? vad kommer det här bli? Sen blev det ju ingenting av det. Och där är det väl snarare att det kanske... Nu kanske jag ger Dennis som blir krädd. Men det är som liksom, Idén av en sån bas är betydligt mycket coolare i utförandet och därifrån var det sammende som ville ha basen på det sättet eller var Gastner som designade en ganska intetsägande sägande myller av korridorer bara som inte leder någonstans. Så det är... sanningen ligger säkert någonstans där mittemellan. Möligen. Ja, för jag har liksom jag har varit för svag för den uh, basen när de kör i uh ökna när man ser den där kratern på håll mm. men... Ja, jag är också svag för den och jag, jag är jag har en känsla av att Dennis Gastner har gjort ett jävla pangsätt och sen har de filmat det helt värdelöst Ja, det tror jag också. Underutnyttjad sätt tycker jag verkligen att det är Ja, det är ju ett stort problem, det har vi, det är ett stort problem med den filmen att så här, <laughs> de är där och sen ser gör de typ ingenting där Nej, precis. Ja, precis. De var ju tvungna att gå tillbaka till Westminster Bridge för att de hade råkat bygga upp en jävla bro där blir så det, alltså. De hade ju bara Top. kunnat sluta på basen Jag känner att jag är arg i det här avsnittet Men jag får vara det För jag blir fan irriterad på den jävla Sam Händels När han kommer in och kukar till det Men alltså, det, just den jävla sätten i, i Spectre jag, jag fick sån jävla gåshud i, i, I biografen när jag såg den För att det var så här, Fan krater, oh vulkan nästan Coolt. Lite så här homage till John Live Fast han inte hade lika mycket cojones som Ken Adam kanske och gjorde, Som gjorde en hel vulkan Men ändå så här, sjukt snyggt med lite så här men Det är en snygg bas bara. Och sen ska de tillbaka till London. Mm. Då, då, då gick musten ur mig på något sätt. Men ett ställe där det verkligen är skönt att inte en massa krusiduller utan att det är väldigt mer minimalistiskt är ju såklart Spektrumötet. Uh, ja. Och det är ju så här, det är egentligen inget... Alltså, alltså det är ingenting som riktigt sticker ut i sätten. Det är mest bara skönt att komma tillbaka till ett möte där det är liksom bara... Det är inte massa skit överallt. Nej, det är ett bord bara. Ja exakt, det är ett bord och lite stolar och folk som stackar Ja, det behöver inte vara svårare än så Där jobbar ju verkligen Dennis Gassner väl tillsammans med Oiteman just ja. Jag har sett någon planritning på hur de skulle ljussätta den här kulissen och det är fan helt galet hur de gjorde en enorm ljuskälla bakom Christoph Waltz vid den här dörren och sen har de massor med lampor som hänger över hela så när de gör den långsamma inzoomen på Christoph Waltz över bordet så är ju lamporna liksom precis ovanför kameran Så att det är som liksom ska ljussättas lite lagomt Och sen var det för att få höja upp hela taket När de skulle göra de här stora översiktsbilderna Bara för att det skulle vara, skuggorna skulle falla rätt Och hade inte de samarbetat väl Ja men då hade det bara blivit pannkaka av allting Och samma alltså, sak när gör... liksom. Ja samma sak när de gör Hoffler-kliniken Det är ju samma skal som sen Blev insidan av hårdsall Cross I slutet så de bara tog bort... Vänta, vänta, vänta, vänta. Vad sa du nu? Hoff, eh, mm. i Österrike. Jo, precis. Den ser ut på ett visst sätt. Det är liksom ett glasatrium i mitten. Sen är det kontor runt om. Är ni med? Mm. Mm -mm. Sen åkte de ut i världen och spelade in. Och istället för att riva den där så sparade de pengar och tid genom att ta bort allt glas och bygga upp någon halvstenfasad runt och behålla atriumet Som sen blir det bond hoppar ner i slutet. Ja, oj. Så det är samma kuliss, bara att de har ju gjort den på ett annat sätt då. Men själva grundstrukturen är samma. Och när de ser ju en färg, när de ser ljussättar av då använder de flest antal lampor som någonsin använts i en brittisk filmproduktion någonsin. För att det ser ut som att det var Alpsol som föll in i kulissen. Det <går> där finns lite Cold Hard Facts Ja, du kör en faktautmaning här också. Ja, <laughs> ja det ska alltid komma. Aldrig har så många luftkonditioneringsapparater använts också. Nej, ja, exakt. Men det känns som att fan, har ju... det borde bli ett rejält jävla varmt bakom Christoph Waltz i det där mötet. Om han har en stor jävla lampjävel i bakgrunden. Ja, det är väl en, en del i att bli värdkändis och bra Så att du ska svettas lite också för pengarna. Man får en rejäl bränna på ryggen och är helt ljus på framsidan. Han har ju cyklade på sig. Men ja. <röks> Eller vad vet ni, vi trodde inte han, han hade ju ja, det Damdö official call på så, det är sant. Det är sant. också cold hard facts. Jag körde min... det var min fakta utom tack för mig. <röks> ja. Vi du bara spottade ur oss faktan nu. Fan vad bra vi har. Så är det. Vad har du då Emil? Jag har fan ingen. Fakta. <röks> Skit i det. Jag hade någonting. Fan, det var något jävla coolt jag snubblade över, men jag kommer typ inte på det på det nu. Nej. Mm. Så ja. Skit samma. Du ska läsa lite ur Peter Lamonts bok, var det inte så? Ja, exakt. Ja, det var någonting på. Att det är typ så här Peter Lamonts kusin som har gjort eh, eh, pyramiderna i det Jag trodde du menar de riktiga pyramiderna <laughs> i Egypten. Förresten, jag har en till på Peter Lamont som jag inte heller... <laughs> Kör! Att det var han som designade Gyllene Pistolen. Mm. Uh, oj. Oj, oh, jävlar. Det är, ja, det är råsigt. Eller är det är inte i och för sig, nej, nej. men det är ju kul. det <laughs> Jag tänkte först, vad fan säger du en det? det var så här, en, ett, en, av, en av de mest ikoniska propsen i hela Bond-serien har, har han gjort. Ja, men det är ju lite... Det är ofta sånt där som kommer fram, att det Var det inte någonstans där också att... Vem var det, Peter Lamont, eller var det... var det som gjorde liksom ritningen över DB5-man i Goldfinger? ja men det är inte omöjligt att det var så. För han var med... Var det som goldfinger? Jag tror det. Mm. Ja, fick göra ritningen med liksom... Var alla grejer skulle... Hur de skulle sitta. Och... Men var det han? Var inte det någon specialeffektsnusnubbe då? John Steers typ? Nej, men han... Right. Ja, men han bestämde ju inte. Men det var han som bara ritade själva... Själva utfördare. Ja, mm. okej. Okay. Fan vad coolt ändå. Så han liksom sa, bakom de här skulle sitta maskingan så Här ska Oils vara. Ja, och då har de... Det är väl det som är att vara draftsman man, liksom rent, man gör själva Den faktiska ritningen Och som en orkestratör gör för en kompositör typ Ja exakt Vad coolt, nu fattar jag mer vad han har gjort att <laughs> inte fatta någonting Vad han håller på jo, det har jag. Tycker det är ganska coolt sen att Neil Lamont började göra Star Wars Det är väl Peter Lamonts son så det är... När kommer Lee Neil Lamont tillbaka in i Bond-serien? Tillbaka in i serien Har han jobbat på serien? Det borde han ha gjort Ja, det tror jag att han har gjort. Ja, men det, jag tror han har varit med. Jag tror, han var med. Mm, jag tror också det. Jag, jag, jag tror att han var varit med på Dwarves För Både Lamont-släktet och korbold, de är ju ett gäng också ju. Neil Corbold, han heter också Neil ju. Heter han inte det? Mm, Chris Corbold. Jo, jo stämmer, stämmer. Jobbar på Star Wars också. Det är bara så, alla som jobbar bond får framgångsrika familjer. Det är coolt. Eh, ja, han, Neil Lamont har gjort Dina The Day- det var en sådana aff, Goldeneye och License to Kill han var med och gjort grejer på. Det var han som gjorde fisken i slutet. Eller? <skratt> <skratt> ja, han kom bara in. pappa kan vi, inte, kan vi inte ta den där fisken? Det var ju kul. <skratt> Nej. Fan. Det är hans otv otvivelaktiga legacy på Bond. Ska vi gå vidare där? Ja, det tycker jag verkligen, det är nog bäst. Och då är ju då frågan har det gått riktigt riktigt snett någonstans någon kuliss som bara är jätteusel. Jag jag har en kuliss här direkt på rakarm. Eh, gjord av en person vi inte har pratat om alls Det är Alan Cameron på Tomorrow Never Dies ja, Jag tycker svart. att alltså, de, eh, Vad heter den? Vad heter den där jävla stealthbåten? Stealth heter den, den heter bara stealthship den, stealth ja. den kulissen är ja. asful Det ser ut som någon ja. industriplats Som de bara satt lite blåa och orangea lampor i Och sprängt sen för det, är, det finns ingen <laughs> fantasi överhuvudtaget, taget den. Det är bara en massa grejer jag, jag tror jag sa det i avsnittet I något av avsnittet när vi har avhandlat Tomorrow Never Dies I alla fall Att ja. Det känns ju som att de har spelat in det På baksidan av den riktiga kulissen oh. Så det är liksom så här: där, ställ, där byggnadsställningarna är Där har de liksom, de har gått bakom det som egentligen har byggts upp Så bara, ja, men vi har ju en kuliss Vi har ju också en baksida av en kuliss Vi tar den och filmar Eller... insidan på båten Och där någonstans nere i något tält sitter Bruce Fairstein Och skriver om manus och sprängs det runt omkring honom Och han fattar <laughs> ingenting en, en av de här stora motorerna i sätten Var bara ett tält som de hade målat om Där han sitter och bara, brottsan tittar ut eller tittar ut han tittar väl in antagligen. <laughs> han var inne med Bruce hela tiden. <laughs> Nej, uh... men den håller jag med om. Jag tycker tyvärr över Dice nästan överlag har ganska oinspirerade sätts faktiskt. Det är, så, det är som en Peter Lamont light nästan. Ja, precis den här festen här. som de är i Hamburg inte heller så jättespännande. Nej, det är ju enhetligt på ett sätt, men det är en enhetligt tråkigt liksom. För att det är liksom det känns jag håller med. Den är, den är fan inte snygg men någonstans kan ändå äh, acceptera den för att den gör sitt jobb inom filmans kont kontext. Så är det ju. Men Och det någonstans är så här okej, okay, de vill göra Carver Media Group till någon sån här superhet eh, superhet mediebyrå 97. Ja men då är det väl klart att det ska se ut så där. Mm. De ska ha ett rastrum med en jävla kontrabas i också tydligen. <här> ja, det ska de absolut ha. <här> Vad fan? Nej, men den den tycker jag är ganska ful överlag men jag vet inte, katastrof-sets, det är svårt. Ja, jag har skrivit ner ett par stycken här. Okay. Ett par, eh, en har vi redan nämnt och det är egentligen inte för att den är dålig. Det är mest bara för att potentialen fanns där och det är ju eh, interiören i golden eye-klimaxet. Det, det är absolut inte en dålig set, det, bara, det hade kunnat bli så jävla coolt. Mm. Eh, men sätt som är riktigt dåliga, då är det en jag kommer tillbaka till gång på gång på gång. Eh, och det är ju Bonds hotellrum på ishotellet i Diner Day. Och det är på grund av den där jävla svanan. <laughs> alltså den där jävla svansängen. Herregud alltså. Jag tänkte faktiskt ta med hela ishotellet på min lista. Mm. Jag tycker hela skiten är helt, helt värdelös. Det ser inte ut som is det börjar med. Nej Inte det heller. Det, ja, jag kan säga att Peter Lamont har faktiskt inte gjort så mycket av interiören. Förutom svanan. Det är klart. Den, den, den skrev han under på. Den tar han cred för. <laughs> ja, fy fan. Ja, jag, jag kan hålla med om. Jag håller nästan med Ricka om hela ishotellet för det är så jävla det, ja, som du sa Emanuel, det ser ju inte ens ut som is. Det ser ju typ ut typ som glas eller någonting. Ja, det var ju någonting. Glas var det väl inte, men det var väl någon form av eh... fiberglas typ Ja, exakt. Sånt, som Kanada använde i Moonraker för att göra stenarna där i Använde han väl typ fiberglas eller någonting. Alltså jag tycker exteriören på isotellet, i de... Eh, det är ju några så här konstiga typ- eh, ja men bågar som går ut från själva huvudbyggnaden. De där är jag alltid stört med på. Eh, och de finns inte med i tidigare, i tidigare ritningar. Och då tycker jag ishot och, det, och då tycker jag exteriören ser sjukt mycket snyggare ut. Ja det kan jag tänka mig, för de är så jävla konstiga. Men sen har någon anledning att dem till de, de jäkla bågarna. Och då ser allting jättekonstigt ut. En sätt som jag dock stört mig på väldigt mycket- nu när jag tänker efter. Det är inte The Living Daylights Cameron Shah-grejen. Utan det är faktiskt från The World Is Not Enough. Det är Kaviarfabriken. Den tycker jag också är väldigt... Alltså den, den är ju dålig på alla sätt. För scenen är dålig. Den är dålig liksom för att scenen har ingenting med, med filmen att göra. För att i slutet av scenen säger de bara Now are worry, Så att det var helt onödigt att de hade scenen. Men jag tycker också att den är helt så här, geografisk. Det är den här, fan efterbliven. Det går inte att hitta där ju. Och den är liksom så här. Det är bara så att det är, tråkigt. det är bara trä, det är blött, det är mörkt, man ser ingenting av sätten. Och när man ser det så är det bara trist. Den tycker jag är ointressant. Ja, men det är lite samma som klimartset i Tomorrow Never Dies. Det ser ut som att det är någon som har gjort det på bartsidan av den riktiga här kulissen. Men... Ja, precis. Det här, ser, det, här ser ut som, det här ser ut som typ skalet till en inte färdig kuliss. Det här är liksom träramen, såklart. Exakt. Så det håller jag med om. Jag har en till kuliss jag måste nämna. Nämnda. Och det är för att det ligger lite i linje med Peter Lamons problem av att han gör saker väldigt mycket verkligt. Han kan liksom inte... Man får verkligen där man förväntar sig. Och där är jag vill utföra kill. Det här är labbet slash operationssalen. <laughs> Just Och därför att. Dåligt. Ja men ja, det är såklart en operationssal ska se ut så där Alltså istället hade man kunnat tänka sig att de kommer ner där och så är det nog sjukt coolt liksom era... Futuristiskt. Då hade det blivit så här: skön, skön bättre kontrast mot resten. Och istället så är det en skittråkig tråkig interiör. Och visst, det är inte så så här: att labbet i vad heter det, i Moonraker är så sådär jättekul. Men det är så ofantligt mycket bättre än vad det nu är vi har där under Det är bara en. Det är Och det är samma sak med Stacys hus. Ja, man säger: där är ett hus, och så kommer båning så bara. Ja, det var ett hus. Ja, ja, det var ett hus. Och det är det som är så tråkigt med Peter Mångt. Man bara Man blir aldrig överraskad. Ja, precis, exakt så. Man blir aldrig besviken, men man blir aldrig överraskad. Eller man Nej. blir ju besviken för att man aldrig blir överraskad. <laughs> men ja. man blir ju liksom aldrig besviken för att det är dåligt. Man blir bara aldrig ja. överraskad för att det är bra mm. på det sättet. Men just det, YouTube kill vill jag bara nämna också City Hall. Det känns som valfri kuliss till någon jävla typ advokatserie från 90-talet. pisstråkiga Det var väl insidan också var på, på <laughs> riktiga City Hall tror jag. <laughs> ja, men det, det är ju det som är problemet. Jag vill inte att det ska se ut som insidan på City Hall. Även om det är det. Fan. Men jag tycker, när, jag tycker den här frågan är as svår för att jag tycker inte det finns jättemånga jättedåliga kulisser i bon Det är ju, ja, visst de vi har nämnt är ju ganska dassiga men jag kan inte heller säga att de är urusla heller rakt igenom det finns ju ingen kuliss där man direkt rullar tillbaka och säger åh jävlar vilken kuliss det här var utan det ser ju oftast ganska naturligt ut inom filmens kontext den är konstigast för kulissen och inte konstig för att den är konstig utan för att jag tycker det är så konstigt att det ser ut som en kuliss för bonseringen lyckas allt med. Eller liksom det ser alltid kulissit ut, eller väldigt sällan i alla fall. Och det är ju utsidan på ambassaden i Casino Royale där på bakgården. Hur har de lyckats få det att se ut som en kuliss från 50-talet? Ja, där, det är intressant för där är det ju väldigt... Jag vet inte, så här, palmerna i bakgrunden är väldigt så här, gröna som bara plastpalmer kan vara. Och ljussättningen är väldigt platt. Mm. Ja, det exakt. jag Någon... För det blir väldigt inte platsen liksom. På Bahamas till exempel ja, men Exakt, någonting måste ju ha gått snett Med ljussättningen i den scenen <laughs> För den, ja. den scenen ser jättekonstig ut Ja, den sticker verkligen ut ja. det är en, ja. och det så sagt, det är nog inget Fel på sättet utan det är någonting med ljussättningen Och även. Mm. Jo, men så är det ju Yes, och då innan vi ska prata om det absolut, det absolut bästa, så nu när vi har pratat lite om design och så. Men nu tror ni egentligen att James Bond inreder sitt hand? Det här är den svåraste frågan som jag har fått under hela de 111 avsnitten. När jag såg frågan när du och Emel skickade körschemat i förmiddags, då pirrade det till precis hela kroppen. För det här är en tanke jag verkligen diggar. Vi har ju sett Bonds lägenhet tre gånger. Mm. Och varje gång vi har sett hans lägenhet känns det ändå som att den bond har kunnat bo bott i den lägenheten. Ja, Mors äh... lägenhet är ju så jävla mycket mor. <laughs> ja, men det är så här, jag tänker mig att du och du kommer ju kunna bo i en sån lägenhet. Så mycket Absolut. prylar och det är mycket så här, bra kaffemaskiner och du går inte i morgonrock. Bullsiga tecken och drag dragdörr till garderoben. Ja, för så du klart. hade ju kunnat ha haft en morgonrock där det stod O.N e på. Absolut. <laughs> Såklart så är det ju. Sjukt så här och Trappor upp till... Heltäckningsmatta har jag ju också Ja absolut, och sen Daniel så såklart Sitter i liksom ett, en etta Där det bara är kartonger på golvet Och en spritflaska och det är inte så mycket mer Vem är det då i på? Det är väl Emil tror jag <laughs> vem, vem bor i Dr. No, ja måste vara Rickard Det känns som att ja, det är grönt på väggarna och det är han, har en hiss, han har hiss upp till sitt eget uh... <laughs> Nej det är inte hiss just det Det är ju dörr bara, förlåt jag vill bara säga att vi håller på och planerar att planerar och måla Hallen grön. Såklart det gör det. Lägenhet. Det är bra. Jag älskar verkligen tanken på hur Bond faktiskt bor. För att i butikerna så tas det upp ganska, inte ganska ofta men här och där nämns det ju om hur lägenheten ser ut. och liksom Hur hans sovrum är designat och hur hans vardagsrum ser ut på ett väldigt specifikt sätt. Så att man har ändå liksom luttat på den dörren några gånger. Ja, alltså min, jag håller med om exakt det du säger. Så som Bond, Bond som har presenterats i filmerna så är liksom inga invändningar. Och då är det så här, ja men hur, om jag bara hade haft en ansikts, ansiktslös Bond och jag ska rita så som jag tänker att Bond är så tänker jag att ja men det ska vara ganska liksom det ska vara ganska simpelt och det ska vara ganska klassiskt engelskt. Det ska liksom inte vara bräket engelser, så som man tänker kanske att en bor men det ska vara liksom relativt enkelt, det ska vara en hel del trä och det ska vara ganska klassisk och enkel inredning. Ja, mest likt eh, i Dr. Who no, då, i sådana fall om jag skulle få välja Jag har alltid haft en så här otroligt tydlig bild av lägenheten i böckerna eh, och jag har ingen aning om varför jag det, ni kan inte relatera det överhuvudtaget. För jag, jag tänker att det är. Han bor precis som min farmor borna. <skratt> <skratt> <skratt> Vilket var liksom en sån eh, 40 talslägenhet på söder, en trea. med liksom litet kök två två sovrum typ. Nej, fyra man så var Jag tänker liksom att Bond ändå som Jensar enkelt men lite så där klassiskt men inte vräkigt. Att han har liksom lite liksom, han har ju parkettgolv, han har lite tikmöbler och så har han lilla Mei som går runt där och fixar kaffe åt honom och så har han liksom en grön fåtölj i vardagsrummet där han läser tidningen och en liten bokhylla och några mm. kontorsbord. För jag tycker att är det någonting John Garner gör väldigt bra senare i sina böcker. Är det att beskriva hur bons lägenhet ser ut. Och jag tycker det är så pass bra beskrivet att jag, skulle, alltså jag kan verkligen sätta in mig själv i hans lägenhet. Men det går absolut inte att beskriva vad jag tänker. <laughs> Nej. Alltså min tanke om jag ska dra någon referens som ni kanske kan liksom förstå hur jag tänker. Det är typ om ni har sett Care of Segemyr. Första säsongerna. Den, den lägenheten de bor i. Ändå vissa delar av den skulle jag kunna tänka mig att Bond bor i. Även om man, om man tänker bort att det är väldigt svenskt i det. Men om man liksom tänker designen på det och liksom hela... Ja, jag, vet inte. Jag, jag tänker ändå lite den, det stuket när jag tänker Bond. Kan det roligt att Bond skulle bo i en svensk sitcom mm. från 90-talet? Ja, men vad fan. Det är 2000 i och för sig. Eller 00 talet är det väl. Eller? Rosnan och Ole Sarri springer runt och har bra tjafs. Det är alldeles för Peter Lamont. Han ska bo ännu mer av vardagen. Han hoppar ingen i som svensk. Oh, nej, det är också förbräkigt. Han ska typ bo, bo hos Martin Bäck. Det är för Peter Lamont ju. Ja, men alltså... Den lägenheten är inte långt borta från någon sorts bondhäng, tycker jag. Nej, kanske inte. Nej. Han ska bo hos grannen istället. Den ser nog i och för sig exakt likadan ut. Men, det är... men favoritkulisser då. Det här är en riktigt svår fråga. Otroligt svår fråga. Det var ganska enkelt för mig när jag väl hade fått fundera i 5 tio minuter. Då kändes det självklart. Mm. Då tycker du får börja med. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, men alltså det, är ju, det finns ju väldigt många så här storslagna kulisser hit och dit och Kanäda har gjort så mycket ikoniskt. Så jag måste väl med en av dem. Men det kommer väl inte som någon överraskning att jag då väljer Thunderballs spektrumöte Och det är så enbart på grund av en enda sak. Och det är att det inte har ett bord. Ja. men återigen så här. Vad man förväntar sig. Det första Pitala Montriter inom han ritar ett mötesrum. Det är ett bord. Med kan Adam Jag tycker det är helt genialiskt. Men jag vill inte sitta och rabbla alla hans stora, storslagna kulisser. Så jag väljer att ta några som här några som är helt brutalt snygga och eh, okej, okay, okay, återkommer till den som är brutalt snygg, nu tar jag en som är, kanske egentligen ska vara en bubblare men som jag vill ge lite cred eh, och det är eh, det här typ vardags-slash-underhållningsrummet hos Goldfinger på eh, stuteriet mm. därför att ju mer jag tittar på det desto mer vill jag ha en exakt kopia av det Alltså det finns så mycket där som bara är skitsnyggt. Och det är, det är olika nivåer i trapporna. Det är skitsnygga liksom trä, eh, eh, träbalkar. Det är mycket där som jag bara gillar och som jag går igång på. Och det är väl kanske då en av hans mera prottriga kulisser. Men jag, alltså, om jag får mycket pengar och jag kan designa ett hus hur jag vill. Då kommer ett av rummen vara en exakt kopia av det där rummet. Ja, jag. En exakt kopia också, så du kan sänka ner vedkaminen och gasa i oss Ja, du kan oss. det. Vi ska köra sista podden hemma hos mig, så bara, jag ska bara hämta något ja. att dricka. Stängs stäng, allt var, biljardbordet vänds och allt bara blir helt mörkt. Men nu då, nummer ett skulle jag, skulle jag vilja hävda att det är. Oj. Och det är Tanakas kontor. Fy fan, vad snyggt där. Oj, jävla. Oväntat som satan, ja. Ja, och det är Can-Adam i sitt S-verkligen. Det är det är lutande tak och väggar. Det är liksom så här, eller, ja. Allt lutar. Exakt. Ja, men det lutar liksom på ena hållet. Och så är det eh, skit, snygga möbler där också. Mm, det är det faktiskt. Och det är allt, alltså jag vill äga varenda möbel i det där, i det där rummet. Och sen kombinerat med att det är det klassiska can, can adam med så här, sten eller vad det nu är för någonting och det är liksom mycket golv mm. alltså jag tycker det där rummet är alltså åh. jag älskar det. jag älskar allting i det där rummet det är, man, det är så man kommer in i Emils nya framtidshus man glider ner för en rutschkana ner i en fotöl. <laughs> <Tjena> då, <laughs> det. Ja, fotöld vad tycker du om tv-apparaterna som är typ ovala då ja men det är ju svinsnyggt mm. jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ha allting vill du ha tre tv-apparater bredvid där du jobbar så du kan titta på tv? Ja, lätt. <laughs> det är bra. Och sen eh, också lite, kul vet jag inte, men eh, skrivbordet som Tanaka har är ritat av en eh, dansk designer. Och den eh, samma skrivbord förekommer även tidigare i Only Twice på det där mötet med en massa olika länder. Jag tror att det är samma skrivbord som de har där. Och sen så är det även Blåfält skrivbord i... Eh, With love, tror jag. Det är exakt samma jävla. Vad? Om jag kan uh, ta min uh, topp tre, då. Jag är uh, så att fundera på det lite nu jag har haft min topp tre så här ganska satt i sten men jag satt satt en ordning nu medan Emil tog sin. Jag alltså, du nog att säga att hela Liparus liksom, är ju svår att bortse ifrån för att den är så otroligt mäktig. Det är ju inte liksom har allt. Ehm um, men som ska man liksom skala ner till någon del av Liparus så är ju liksom kontrollcentrat kaptenen och allt där, det är ju alltså så Just att idén av att det finns en jättestor kuliss men att det finns mindre, lika, mindre delar som fortfarande är stora innan den här kulissen är gjort så helt mind-boggling. Så jag får nog säga liksom det är kontorcentrat som på någon tredje plats. Sen på andra plats så kommer en kuliss vi pratar om tidigt avsnittet nämligen insidan av Orient Expressen. Och just för att den är så pass verklig man vet att det är på en kuliss man vet att det inte rör sig någonting utanför utan det är back projection. men man känner den att man är på tåget. Hela restaurangvagnen de här små gångarna, de olika kupéerna, känns väldigt inbott och härligt bara. Och sen just att de Gör fighten i, i en QP Som är lika stor som en riktigt dård QP är också helt otroligt. Och det är en sån här kuliss. Som kanske är svår att separera. Från vilka scener som har varit utspelade på kulissen. Och att det liksom höjer upp kulissens värde. Men det är en sån jag tänker på väldigt ofta. Men min absoluta favorit. Är en. Som jag har pratat om. Typ som dag ett. Och det är Willard Whites vinstvåning. I Diamonds mm. are Forever. det är mm. Den våningen är helt otrolig. Jag satt och tänkte på den när vi pratade om... För vi pratar inte så mycket om Diamonds i det här avsnittet. Nej, och det finns inte så mycket att säga i övrigt om den filmen. Det är kulissväg, men där kommer Kanada med och bara blåser på och visar upp hela sitt register. Med all metall alltså, och liksom. ja. Allt från hissdörrarna som har den här lilla utbuktningen i metallen. Ja, men exakt. Och de stora snyggt. fönstren runt. Och... Trappen som är där, och det där glasgolvet där man har hela Willard Whites Kartan stod. under, ja, det är helt otroligt. Alltså. Ja, men är det, hur? Så, det är så många nyanser som är så coolt, och sen är det också fantastiskt ljusat också. Så att eh, ja, jag golvas varje gång vi kommer till den scenen i Diamonds of heller vet det vad bra den scenen när det <laughs> precis, precis innan den kulissen så har ju Bond också legat i hotellrummet som kanske har världens högsta fönster. Ja, det är 10 typ ja, meter högt. Ja, man får inte glömma det heller. Och världens största blombukett också. För det, det rummet ju, det har två våningar. Men det har inte två hela våningar. Det har liksom trappa upp till bara en annan dörr. Två, en våning upp typ. Det är också sinnessjukt snyggt. Och ett, en glasäng med ett kvar i ja, minne alltså det, det hade ju inte Peter Lamont gjort. Nej, nej, nej. Det där nej, kan nej. vi inte hålla på med. <laughs> ja, fy fan. Fan, bra topp tre där. Bra topp tre från dig också, men tycker jag. Riktigt har uh, Ja, du, Vill du köra börjar... eller ska jag så... Jag tror också att jag har. Det är inte så noga vilken ordning. Men på tre så tänker jag faktiskt slänga in Peter Lamont med hans fantastiska mötesrum från Octopussy mm. Som. Jag vet inte. Det det glöms. Ja, det glöms inte bort av alla. Men det är inte. Man tänker inte på det så ofta och jag tänker framförallt inte på att. Det är Pitalamont, men när det slog mig häromdagen, jag tänkte lite, vad har Pitalamont egentligen gjort? Då dyker ju den där jäveln upp, och den är ju helt fantastisk. Eh, eh, ja, den är, den ska vara med där. Eh, Sen som nummer två så, så vill jag ta upp insidan på Fort Knox. Mm. För det jag jag har alltid varit fascinerad av det sättet dels hur, hur det ser ut att jag tycker att det, det ser häftigt ut men sen hela så här med bakgrunden att det när man var liten så trodde jag att det där var fortnocks och sen får man veta att nej, det, där är inte, det är ju inte klart de inte fick filma där inne vilket när man växer upp så fattar man att det så de inte får göra det. Så det är kan den som har hittat på någonting som. Det ska omöjligt kanske se ut sådär. Men det är ändå så ser det ut sådär. Det är så där fort nog ser ut eh, för mig. Och det spelar ingen roll vad de säger. Det, det, och det, det är bara så häftigt med alla gulltacker som är staplade och galler och valvsturvan. Det är mycket otroligt svag för det. Och ettan som jag vet att vi har pratat om många gånger förut men det är kont kontrollrummet i Moonraker som är så, jag vet inte Mondrian Jag tänker det är, den, det är där jag lärde mig vem Piet Mondrian var ja, du är målaren konstnären, han som gjorde ja. de här kuberna ja. med typ kuddmönster eller det är inte kuddmönster han gjorde men <laughs> han målade tavlor och var typ kubistiska och snygga men det är så det är väldigt futuristiskt att ändå... är. Det är ju ett kontrollrum liksom. Ni... Ja, och ändå så lyckas han göra det till något helt annat. Vet du vad det absolut bästa i den sätten är? Förlåt att jag byter in i din topp tre, men det är absolut snyggast i den. Nej, det får jättegärna, för jag, görs. jag har svårt att sätta ord på det, så Det som verkligen är pricken på överit i den sätten tycker jag. Alltså den är sjukt snygg när det lutande taket och en helt annan ny... liksom. Ny tappning på lutande tak För det är jättelutande liksom Eller det är inte det är liksom väldigt lutande Brant sluttning på det Men det snyggaste i hela den Det är att den, längst in i rummet Precis över Drax Så sitter den en liten lila orkidé i en glasskål. Just det, det är så jävla snyggt det skulle så här, ingen, Man skulle kunna skita i den Och det hade varit lika snyggt Men den är, den är ändå där Och det är hela, hela, ba, hela grunden för hela hans plan Sitter ovanför hans huvud Det är genialiskt det är liksom ett vanligt mm. kontrollrum. Vad har vi där? Vi har skärmar, tänker Peter LeMont. Ken Adam tänker, vi har en orkidé. Ja, det är ju ja. faktiskt väldigt sant. <laughs> jag har bara tänkt på den. Den, den är ju, ju 0,01% av hela det kontrollrummet. Men det är ändå den som fångar min uppmärksamhet nästan direkt. För att den sticker ut så jävla på ett bra sätt, mm. verkligen. Har du med den på din lista? Eh, Orkidén. <laughs> ja, eller settet. Eh, jag kan inte dra min topp tre så får du höra. Mm. Jag, fan, Rickard, du och jag är ganska liknande topp tre ändå. Har du det? I alla fall, ja, det har vi. <laughs> Min trea är kanske förvånande för er, men det är faktiskt Osatos kontor. Mm. Mm. Oh, ja. Både där Bond säger good evening och där han sen sitter som Mr. Fisher och pratar och... Båda de två delarna. Den var, en, den var nära att komma in på min. Men jag, var tvungen, jag tänkte säga, jag kan, jag kan inte ha två kontor från John Live Twice på <skratt> toppen. Det, är ju, det är perverskt. Så jag var, jag var, tvungen, att, jag var tvungen att ta bort en. Så då fick det bli tanaken. ja Det hade varit kul om du bara hade tre sets från John Live Twice. Alla var kontor. Blåfetts kontor i vulkanen. Och Satos kontor och Tanakes kontor. Jag, jag det. hade ju typ haft det. Ja, det hade exakt. Det ju inte en ful sätt Den ultimata kontorsfilmen. Verkligen. Um, det, den tycker jag bara är så otroligt snygg Det är också nivåer liksom, inte trappor Utan det är bara, en liten del av den Är liksom nedsänkt Och sen så sitter Osato där Verkligen inget, han har ju typ messing På sitt bord nästan Och liksom hela den där grejen med att I väggen så är det ett jävla drinkskåp Eller barskåp är det ju Och bara, att um, jag, jag muser i den Ska jag ha ett kontor, ska jag ha Osatos kontor Så är det uh, Nummer två den har faktiskt Rickard sagt redan. Det är ju Fort Knox insidan. Jag är helt såld på den. Ända sedan jag såg den första gången. Jag är glad var att vi är på samma blad. Ja, ja men den, är, den har för mig alltid bara varit så här um, bara magisk. Det är liksom så här, det, var så Fort Knox, det är så Fort Knox ser ut för mig fortfarande. Jag skiter i vilket, precis som du sa, Rickard. Jag struntar i fakta. Mm, det går inte att släppa, liksom. Nej, men det är ju så här, det är guld staplat inne. Ja, det är klart att det står staplat guld. Det är väl inget konstigt med det, typ. Och hela liksom så här... Liksom stora kassavalvsdörren, eller vad man ska kalla det. Mm. Det, är, oh, det är så bra. Och bara nivåer... Trapporna, lamporna som hänger... Det är ju inte liksom funktionellt på något sätt, utan det är bara så här... Det är bara storslaget. Och en liten hiss som bara Dini. går jättelångsamt. Och bara, man går bra. <tryck> <tryck> det är så, det är, väldigt, så här, det är en väldigt minimalistisk sätt. Och så är det bara så att ja. Det är snyggt bara. Jag tycker det är jättesnyggt. Jag kan inte säga något annat. Men titta på den så fattar ni. <tryck> men min, min favorit. Och jag tror att vi hade exakt den här diskussionen innan i något avsnitt. När du sa kontrollrummet först. Och så säger jag. Den innan kontrollrummet är mycket snyggare. Eller mycket snyggare än inte. Ah, Men den innan kontrollrummet that. har jag. Där slås mot pytonormen. Um, med glas. Um, där händer det dock ganska mycket igen. Men den är så snygg. För han kommer in där. Hur, det skottet är också väldigt snyggt. När han kommer in. Det liksom zoomas ut från mor Och man ser hela rummet. Och bara lilla vattenfallet. Allt vad är så otroligt snyggt i den. Det är min favorit. Moonrakers. Vad fan ska man kalla det? Innan kontrollrummet. Men det är ändå kul, tycker jag, att vi alla har valt. Thunderbakers intag på. Vad ska man kalla det då? Det är briljant. Nej, men det är, det är perfekt. Ja, men det är så kul att... Eh, jag trodde faktiskt att vi var fler som skulle välja samma. Mm. Eh, men att det bara blev... Två stycken. Ja, Otto valde en. Ja, en var Varsin samma. Eh... Vi hade ju två, fast en fyr... från samma... En som inte var exakt samma, men från samma svär. Mm. Ja, men det är... Det finns så himla mycket inom det här, här ämnet som, eller som jag glömmer bort väldigt ofta. Alltså, ni har liksom tagit upp grejer och börjat upp det som det jag, jag som jag inte har tänkt på, på någonsin. Typ. Nej, alltså, jag har aldrig riktigt reflekterat över Tanakas mötesrum till exempel. nej Ja, det är riktigt bra. Och samma sätt, ja, alltså, jag tycker det är helt brutalt. Ja, det är intressant också att vi kanske... Alltså, ingen av oss har, har valt... På topp tre, eh, kanske den mest kända sätten från hela Bond-serien. Liksom. I håliga vulkanen. Ja, men jag kände också ja. lite så här, Ska man välja saker som är uppenbart och stort? Nej, det är därför så här... Man kan välja något av det. Därför ska jag ju liksom. Ja, exakt. Därför ska jag ju typ eh, underhållningsrummet och skoldfingring. För liksom, jag hade bara vilat där. Jo, men precis. Det ska liksom exakt. uppas lite sådana. För alla vet ju om Liparus och, och Moonraker. För ja, det är liksom. Men nu nämnde vi dem då. Men man behöver inte nämna tre sådana. Det blir ganska trist liksom. Ja. Men det är för mig, alltså vulkanen är, den är mäktig, den är otrolig, den är fascinerande. Men den är, den är inte så snygg och den, jag vet inte, den, den har aldrig gjort så mycket för mig. Det, det är liksom, för mig är det, det är där liksom på första gången tappar mig för att det blir lite för överdrivet. Så att jag har aldrig riktigt varit ombord på det vulkantåget. På det vulkantåget som åker runt där inne i? Du har aldrig varit ombord där? Nej, exakt. Det Nej. som är snyggt i vulkanen är ju det som, är, det som inte är i själva stora huvudrummet utan alla andra alltså tunnlarna och de mindre rummen runt, runt omkring kontoren. Ja. Det, det är ju, det är ju det är de utrymmena som är snygga Ja. i, i vulkanen. Liksom den där lilla bron. Det är... Ja, bron som man bara så här Men... Sänk, Men... sänker ner så bara sänker mm. man någon som... Ja, det är coolt. Det känns ändå lite talande att Emil, du valde ändå tre stycken sätts där det är möten av olika slag. Ja, nu när du säger det så... Du är en fullfrädrad kontorsmänniska. Det är, det är, det är, ja, det är i och för sig Goldfingers... Uh... Vardagsrum kan man väl inte riktigt kalla ett mötesrum. Ja, det är ju som sorts lounge. Ja, men de har ju möte där. Det här kanske är en tyst längtan från Emil- att hans kontor är pisstråkigt i vanliga fall. Han vill, ha ett, han vill ha lite moderniseringar på sitt jobb. Ja, jag hade, jag hade nog inte vilja ska, ska jag vilja kontor jag ska jobba i- då hade jag ju valt att Osatos för ett Tanakas. Ja, helikopterplatta precis utanför oss. Så det är ju perfekt. Ja. Exakt. Alltså... Och, inte, och inte bara... inte liksom inte, inte bara ett spritskåp utan en jävla spritgarderob Och ja, men... in spritskåp Det är det får plats med en människa också det är ju fantastiskt ja. <laughs> mm. har du något utrymme där jag kan få plats med en människa? ja, men det är ju ett spritskåp här borta mm. nej men alltså det känns som att om Emil skulle göra en topp 20 för bästa location så skulle 18 av dem vara kontor typ. det är så. här: plats nummer 20 Lachaise kontor. det var lite något en affa in med det alltså. <laughs> Det skulle inte förvåna mig ändå. Och... Lachess. Du, du är lite svag för då ändå. Eller? Nej. Fan också. Nej, verkligen inte. Däremot, jag hade, jag hade ett annat mötesrum, lite som en bubblar också, men som försvann ganska tidigt. Säg Och det är eh, möte, MI6-mötet i Thunderbolt. Ah, mm, ja. Ja, oh, det är bra. Mm, den har något. Mm. Mm. Men fler snygga kulisser ska förhoppningsvis bli i No Time To Rise Så vi kan väl avsluta med att blicka lite framåt på Vad vi tror på No Time To Rise som kommer designas av Mark Tilsley Ja, vi har ju sett lite glimtar i trailers Ja, och hans tidigare arbete också på den här Tom Hiddleston-filmen High Rise Helvete, vilken mm. gåsut jag fick när jag såg stillbilder från den Jag tyckte det kändes som Kanada direkt Det var lutande taket som gjorde det dock men Exakt. Det, jag tror att det kan bli bra Det känns som en, ja, en vidareutveckling av gasner Är min spontana känsla Jag tror att det skulle kunna bli För Gasner sa jag ju här tidigare var Mittemellan Peter Lamont och Ken Adam kanske Då kanske, Ken A, då kanske Mark Tiltsley blir Mellan gasner och Adam um, Dömande av trailer <laughs> trailerna Så um, Är det nog något sånt Kanske vi har att vänta oss Och jag tycker det ser väldigt Snyggt ut i trailerna faktiskt alla de, alla de kulisser som är kulisser, liksom, tycker jag ser väldigt intressant ut mm. faktiskt. Ja, det är svårt att prata om det utan att prata om det. Så jag mm. kan väl bara instämma med dig, Otto, och säga att. Jag pratade väldigt brett. Också. Exakt, det precis. Det instämmer instämma att det, det ser spännande ut. Det ser ut som <laughs> någonting vi kanske inte riktigt har sett på taget. Även om Gäsners stil är lite där och nuddar så känns det som ett steg i nästa, eller det är en vidareutveckling på något sätt, det är liksom lite mer 20 det fel att säga att 2021, för filmen var aldrig menade komma 2021 Men... det är lite mer 2019, 2020 och 2021 2019, 2018 någonstans där någonstans alltså man, varje gång man börjar prata om No Time to Die, så känner man så känner jag i alla fall att alla vi väger våra ord av, ja. i guld det är bara så här, man ska verkligen, får jag säga det här kan jag säga det här, är det bra att säga det här Problemet är att typ glömma bort allting För jag har inte sett eller lyssnat Eller någonting på fyra månader Så det känns som att prata om en dröm man drömde För två veckor sedan så man vet inte om man... Ju mer man tänker på det så mer försvinner det. Liksom. Men problemet är ju också då att ju mer, ju mer man glömmer av det Ju mer glömmer man ju vad folk vet också Då kan man ju råka säga någonting som är döpt Det är därför jag använder ord som är intressant och spännande Och inte säger vad jag har sett du låter som Michael Wilson nu bara Ja, en massa flosklä ja. som bara flyger. <laughs> Exakt. <Ty fan. laughs> Men jag är också väldigt taggad. Jag tror att det här kommer bli... Ja, fan, ska man hålla på och hit och dit. Men det ser ut att kunna bli en riktigt jävla snygg film. Den snyggaste på länge. Och baserat på det man har sett från... Äh, äh, det rörliga som har släppt så... Alltså, det är väl kanske... Tre kulissar eller någonting, jag ska inte säga vilka, som jag tycker ser jättespännande ut. Så jag är supertaggad på att se vad No Time Try kan bjuda i kulisser och scenografi. Och jag tror att det är helt rätt man som är där också. Alltså det intressanta som jag tänkte säga var bara att det känns som att, för vi pratade ju om att, när vi pratade om vulkanen och det finns ju andra sätts också men det känns dömande av det man har sett från filmen att i den här filmen skulle det kunna existera just eh, stora sätts i en ännu större sätt utan att säga för mycket liksom. Det känns som att det, det konceptet skulle kunna finnas här i den här filmen. Jag vet inte vad ni säger om det. Ja, men det är det som vi eller som jag nämnde lite när jag nämnde, pratade om Leepers det här om att vi har jättestora kulisser. Sen har vi mindre stora kulisser inom samma stora kuliss och det är sällan man ser det för liksom, tittar man på andra filmserier och så, där, så är det ju oftast ja men, med typ i Star Wars som undantag så är det liksom vi har en stor kuliss och det är den vi leker i sen behöver vi inte bli in på så mycket detaljer i de kulisserna liksom. men det fascinerar mig också med bond filmen att allt känns som att det är gjort inom samma fyra väggar på något sätt Ja, men det var ju Kanada mästaren på. Alltså Atlantis känns som en, det är ju en stor grej. Men där är det liksom olika delar fast i samma sätt liksom. Och samma med Liparus och samma med Drax, hela liksom basen där på jorden alltså. Så är det ju bara så här, en sätt i en annan sätt som är liksom det är som en babuska docka i production design typ. Alltså jag tycker äm... överlag, det, det som eh, jag egentligen ser mest fram emot med hela No Time -try. Och det är inte bara eh, scenografin, seno, eh, men egentligen allting som är, har, har med det här, estetiska att göra är jag taggad på. Allt, allting som är visuellt eller eh, estetiskt tycker jag, allting, allting sånt tror jag kommer bli jättebra. Jag eh, fick, eh, jag vet inte, ja, alltså, i Snapchat kan man ju få upp så här, den här dagen för ett år sedan. Då fick jag upp det i torsdags, vi spelar ju in nu på onsdag Men för en vecka sedan och snart, så fick jag upp en notis här. Att för ett år sedan gjorde du det här. Jag gick du och kollade, då var det att jag hade skickat en snap till dig, och Nu kommer låten. Det är fan helt galet att det är över ett år sedan låten kom. Det var typ, klockan var så här 23.49 typ. Exakt, och låten nu kommer 0000 Jag skulle upp ha lektion dagen efter. Men jag bodde ju två meter från där jag skulle ha lektion. Men ändå, man satt uppe vid håll, liksom vilket man inte gör när man ska på lektion i alla fall. Inte jag. Men liksom... Jag minns verkligen. Jag minns verkligen. Jag satt, på, jag satt på min säng i elevhemmet med laptopen och bara... Ja, det är Emanuel som är uppe. Det, var, det visste jag att det skulle vara du. Apropå det här med sängligt ribba och se fram emot saker. Ja. Man är avtrubbad nu numera. Verkligen, Okej, men det har sagt ska vi runda av. <laughs> <laughs> men det avsluta med att man är avtrubbad. Tagga på, oh. tagga på No Time to Dino, grabbar. Det är bra avrundning. Det tycker jag vi gör. Runda av nu, Emil. Det har varit ett eh, matigt avsnitt. Verkligen. Åh, ja. Ja, så vi får ju tacka er som Lyssnar, ja. till att börja med Ja, faktiskt som med och Ni som är kvar ja. kan, man, kan man lyssna på två timmar scenografi Då förtjänar man ett, ett tack Då klarar man allt Alltså kan man lyssna på tre timmar och 23 minuter Podd Tomorrow Never Dies När vi släpper den, då kan, och de är kvar då, ska ni ha, då har ni min respekt Kan jag säga Jag älskar och är fascinerad av våra lyssnare På samma gång. Ja, varje, varje ja. vecka vi släpper ett nytt avsnitt så blir jag fascinerad av att, att ni faktiskt finns ja. på riktigt och är mm. riktiga människor. I mm. vissa fall i alla fall. Det är värmer. Ja, verkligen, verkligen. Och tack till den mycket verkliga Lars-logotyp. Verkligen. Som gör våra logor också klart. Tack till Anders Drugg och <laughs> Thomas Drugg. Det här 111 avsnittet där andra gången jag blandar ihop namnen. Ja. Så, Thomas Drugg och Anders Fred. I'm getting 07.nu och from Sweden with love. Mm. Och tank till Anton som klipper. Exekutiv producent. Precis. Ansvarig utgivare. Ja, just det, superproducenten, Anton. Superdemonproducent. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> så, med det här sagt så säger vi ha det fint så hörs vi snart igen. Ja, hejdå. Lollard. Tackar du lot. Hej då. Och glöm inte, fuck the empire. Fuck! Fuck! Fuck! fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, the empire doesn't exist any longer, now we will take over.